Igazán illetékes szakemberekkel és az igazán illetékes kormánykörökkel. Ennek érdekében beszélünk Teleki úrral, aki itt van a vonalban, de előtte egy bejátszóban ismertetjük mindazt, amivel kapcsolatos és fontos lehet. Igen. Teleki László a miniszterelnök róma tanácsadóját is megrázta az olasz eset, de mint mondta abból semmiképp nem szabad általánosítani, és az ott történtek nem vezethetnek a magyarországi rasszizmus megerősödéséhez. A roma politikus a nyilatkozott. Teleki a maga is határozottan elítélte a történteket, de felhívta a figyelmet arra is, hogy ez eset után született meglehetősen durva reakciók, interneten terjedő felhívások összefüggésben lehetnek a kossuth eseményekkel is, ahol azt látni, hogy mindenkit el kell takarítani az útból, aki nem velünk van. A szakember látványprogramok helyett egy a magyarországi romány helyzetét valóban előre mozdító, egységes koncepciót sűrgetett. Ja. Teleki László van a vonalban, üdvözlöm! Ja. Jó napot kívánok! Hogy jön, jön ide a kossuth tér? Én azt gondolom, hogy az, ami történik, a Kossuth törénys, történt az elmúlt időszakban, az mindenképpen egy, egy olyan laza fegyelmet, törvény hozhat, hozhat feltételes futba mondom, amely mindenképpen a jogrendnek a betartása nem annyira szigorúvá válhat, azt gondolják egy -képpen akik e, akár abban érdeztek, akár pedig abból próbálnak megmeréteni. Így jön idekos út. Aha, tehát akkor ennek a fellazult jogi fegyelemnek lehet a következménye az, hogy azt a tanártagyonverték olasz tiszkán? Én ezt nem mondanám, hogy ö, egyenesen arányosan ez következik abból. Akkor miért sejteti ezt? Azért, mert én azt gondolom, hogy ha körülnézünk ma Magyarországon, akkor nagyon sokan... Ö, azt gondolom, hogy átértékelik azt, ami történt, vagy történhet hát Magyarországon, és nagyon sokszor azt látom, hogy, hogy most megváltozott Magyarország. Akár tetszik, akár nem bárkinek, én azt látom, hogy nagyon sokat változott az ország, akár a benne lévő embereknek az empátiája egymáshoz, szolidaritási elve egymáshoz, és ez nem roma kérdés, szó sincs erről, hanem úgy össztársalmi blogba gondolom ezt, hogy nem vagyunk annyira figyelmesek eh, eh, egymáshoz, mint egyébként voltunk az elmúlt időszakban, mi akkor is a sok, nagyon sok problémák volt egymással. Ezt eh, látom, hogy a szolidaritás teljesen elveszik belőlünk magyarokból, hogyha. Eh, hogyha azt gondolom a politikát tartjuk minden nap, előtt és nem pedig az, hogy egy társadalomban élünk, egy országban élünk, egy hazánkban, és ebben jól kellene érezni magunkat ebbe az országban. Nos, nekem tetszenek a fétegetésé, és nagy részükkel egyet is értek, de ettől függetlenül nekem a haza kell mennem, lehet, hogy autóval, lehet, hogy véletlenül el fog ütni valakit, lehet, hogy nem akarok tovább menni, és nem szeretném, ha agyonvernének. Szerintem ez a kérdés. Nagyon szépek a szolidaritással kapcsolatos eszmék, de alapjában véve arról van szó, hogy borzalmas a közbiztonság Magyarországon Ez Önnek teljesen igaza van, az nem roma ügy, hanem ez közbiztonsági ügy. Ez Nézd, nem a szolidaritás kérdése, ez a közbiztonság kérdése, az emberekre nem lehet ezt rálőcsölni ezt a problémát, hogy nem vagytok elég szolidárisak, a rendőrség nem. kötelessége, hogy én biztonságban hazajussak. Én azt gondolom, hogy a rendőrségre sem lehetne mindent rálőcsölni, hogy mindenért őt tegyük vagy nagy mértékben őt tegyük mert persze van a, a rendőrségnek olyan eszköze és olyan lehetősége, amelyi jogrende belül kell, hogy működjön, de én a társadalmi szolidaritásról beszélek, és ezt tartom nagyon szem előtt, mert amit nem tud a rendőrség kezelni akár pénzhiányába, akár pedig személyi kondíció hiányába, azt talán kellene kezelni nekünk állampolgároknak, hogy jól érezzük magunkat ebben az országban. Én erre gondoltam a szolidaritásra, és nem pedig a rendőrség munkájára vagy más munkáját próbálnám megértékelni. A kormányzat készül a rendszerváltás története során végre talán az első olyan programmal, amely a romák integrációjához hozzájárulhat, hogy az ilyen esetek és az ilyen eseteknek a félelmetes következményei ne, ne fenyegessenek minket többé a jövőben? Nézze, én nem szeretnék mutogatni egyetlen egy ügyesem, de volt olyan ügy is, amikor nem roma nem, nem romát vert meg sőt, meg is halt. Ugye, volt egy futbolista is, akivel ugyanez a történet megtörtént, és nem romák voltak, akik... Akkor más, hogy kérdezem, e, e, miért, miért más ennek az ügynek a megítélése vajon, mint azoknak az ügyeknek a megítélése, hogyha a romák helyzete, illetve a romák helyzetének a megítélése az nem a gályos. Tehát úgy, nem feltétlenül ez az ügy a precedens, hanem a, a, ha ön szerint ez az ügy, ez, ennek az ügynek nincsen ilyen vonatkozása, akkor viszont hogyan nyerhet ilyen vonatkozás, vonatkozást a társadalom széles Kiegészítő ezt avval a kérdéssel, hogy azért az nem a megfelelő válasz, lehogy az én füleimnek, hogy a roma integráció problémátikájára azt a választ tesszük fel, hogy egy focistát megvertek, az kihedek. Tehát ez, ez, nem, ez nem az a... Én azt mondtam, hogy nem kell, én újra visszatérek arra, hogy nem kell általánosítani, és ö, arra kérdésére ö, az előbb, hogy a kormányprogram végre eljut-e oda. Ö, számtalan olyan kormányprogramot tudok önnek mutatni, amely az oktatásban ö, lehetőséget biztosítom a fiataloknak, ö, ö, biztosított és biztosít fiataloknak. Az elmúlt négy-öt évben, jó magam, mint államtitkár, nagyon sokat dolgoztam azon, hogy az oktatásban, foglalkoztatásban kellőképpen hangsúlyt kapjanak romák. Persze. Még messze van attól, hogy már eh, azt mondjuk, hogy kánonál van és minden megtörtént. Nem. Sok minden kell még történni, és nagyon sok politikai eszköz kell ahhoz, és társadalmi eszköz kell ahhoz, hogy a romák megítélése más legyen. Ez az ügy nem használ ennek az ügynek. Én ezt elmondtam reggel, és most is mondom. Egyetlen egy olyan ügy sem használ, amely öntörvényű ö, ö, jelenséget hoz, hordoz magával. Így ol olaszlisztú esetesen ö, ö, egy olyan példa, ami, ami ne lenne negatíva mi életünkbe. De én kérném önöktel, hogy ne, ne egy ön általánosítást legyen, hogy ilyenek a magyarországi romák, vagy a, a romák összessége Magyarországon, vagy ö, ö, Európában, sőt, én azt mondom, hogy kollektív bűnösséget sem lehet megállapítani ebben az esetben, hogyha ez megtörtént, mert azt gondolom, hogy az, aki kollektív bűnösöket szeretne most találni, az vitkezik a legjobban. Én magam részére újra azt mondom, hogy és ezt teljes szívemből mondom, ha lehet ezt mondani, hogy nagyon mélységesen elítélem, és, és nagyon együtt tudok érezni, amennyire én együtt érezhetek ezzel a családdal, aki ott maradt apa nélkül és fér nélkül, mert azt gondolom, hogy ez tényleg döbbenetes, hogy egy ilyen történhet Magyarországon jó, én igazából úgy érzem, hogy kicsit céltévesztettek azon elvárásai, hogy ne és ne keressünk kollektíven bűnösöket. Szerintem egyikünk se tett a kérdésében ehhez hasonlót, az viszont valamennyire érdekelne, hogy miért gondolja azt, hogy ez, ez, a, ez a helyzet nem kedvez a romai integrációnak szerintem. Pontosan arról van szó, hogy végre ismét figyelem, a figyelem előterébe kerül az, hogy a Roma integrációra mekkora szükség van egyébként, tehát hogy ezeknek a programoknak a beindítására, a hatékony működésére me mekkora szükség van tehát ez szerintem most nem, nem, mondom, nem, nem, nem kollektíven kéne ezt az egész dolgot vizsgálni éppen úgy, ahogy ön mondja hogy itt most akkor, hanem azt kéne, két dolgot kéne vizsgálni. Egyrészt a rendőrségi oldalt, hogy én biztonságban hazajutok-e, vagy nem, másrészt, hogy mi történt a roma integrációban, mik az elmúlt egy év, másfél év konkrét lépései. Látjuk-e látjuk az előrehaladást? Látjuk-e azt, hogy ez egy összetartó társadalom lesz, vagy ahogy épp ön is mondta, ez egy továbbra is széthúzó, elemeire bomló társadalmi kép? Nézd, én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos, amit ön is mondt, hogy hogy ez lehet egy építkezésnek a kezdete is, egy olyan építkezésé, amelyből látjuk a falakat felemelni, már nem amelyik elszírt egymástól, hanem pont ellenkezőleg, hogy az eredményeket fogjuk látni lehet -e ez az üzenete is ennek, hogy a politika, a, a, a társadalom észreveszi azt, hogy igen, most már nem lehet elodázni tovább a magyarországi romáknak a, a sorskérdését, és az, hogy ne a munkanélküli segélyezettek létszámát gyarapítsuk, hanem pont ellenkezőleg a munka lássuk és akarjuk megtalálni azokat a pontokat, ahol tudunk integrálódni. Ez viszont tényleg azt gondolom, hogy el kell, hogy érje az országot, amire én értettem, ar arra értettem, hogy azért a társadalom, az, az most az jogosan, véld vagy valós ügyben, de azt gondolom, hogy felháborodva, és ezért mondtam, hogy ezt nem tudjuk még ma, hogy hogy fogja kezelni a társadalom, nem tudjuk ma még, hogy hogy fogja kezelni, de egyet-egyet biztosan tudok. Azt, hogy ma nem szabad általánosítani, sem Romába, sem nem Romába. Sem Kossuth térben? Sem akkor kossuth -térben. már egyetértünk, ugye? Abszolút nem sem, hogyha esetleg a is ö, nézeteltérésünk van, annyit még egyszer ad mondjak. Nem maga a demokratikus jogrendbe szabályozott ö, demonstrációval van nekem problémám. Nekem azzal van problémám, hogyha látom azt, ö, azt a fegyelmet lazulni, amit, és azt a szolidaritást, amit, amit én látok ö, lazulni, amit nem kellene megtenni, hogy miért mondom. Mert nagyon sokszor az a reakció, hogy aki nem jön ki a Kossuth az nem magyar. Én magyar embernek vallom magam, még akkor is, hogy roma vagyok. Sőt, nagyon magyar embernek vallom magam. Innentől kezdve, hogy nem a Kossuth téren vagyok, azért még lehetek ugyanolyan magyar, mint bárki. Elhangzott bármi, elhangzott bármi olyasmi, hogy három ezer vagy négy ezer ember, aki a Kossuth téren van, vagy adott esetben ezer ember, kirekeztet volna 9 millió ezer embert a magyarságból? Kérném hogy, kérném, hogy menjen ki a térre. A parlamentre szemben van fordítva egy transz, transzparens, amire az van írva, hogy aki magyar köztünk van. Jó, ez világos, de voltak emberek, akik pedig mesztelen szabjával rohangáztak, és elmondták, hogy neki fognak menni a kormányzatnak. Ettől függetlenül nem hiszem, hogy itt polgárháborús veszély lenne. Hogy mondjam, az általánosításnak számít az is, amikor valaki kiír egy feliratot, és akkor belőle vezetjük teret. lakosúteret. Szerintem érti, hogy mire gondolok. Tehát azért sok mindenki van ott, mindenféle szélsőséges nézetek, és mindenféle a demokratikus intézményrendszer keretei között megférő nézetek integrálódnak. Tehát szerintem pontosan tudja, hogy nem lehet egy ilyen fel feliratból az egész kosútérre térre vonatkozó következtetéseket levonni, vagy legalábbis nem érdemes? Én azt gondolom, hogy ö, ö, talán elbeszélünk egymás, mert szó sincsen róla, hogy akár általánosít, csak, akár pedig levonjak olyan következtetéseket, amelyekkel ö, nagyon sokan nem értenek egyet. Nem azért, mert esetleg ellenmennék valakinek az élveivel, hanem azért, mert ha látok egy ilyen transz, transzparenst, akkor én elgondolkodom azon, hogy ha nem vagyok ott, akkor nem vagyok magyar. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan magyar állampolgár vagyok, mint bárki más Magyarországon, jogszerető és jóként tartó állampolgár, és innentől kezdve, ha nem vagyok ott a kosutér, mert éppen egyetértek a kormány konvergencia programjával, vagy éppen bármilyen programjával, akkor azt gondolom még, e, ugyanolyan e, magyar állampolgár vagyok, mint bárki más, aki, aki elment esetleg a kosutér, és ott demonstrál. Világos, ez csak a személyes véleményemmel tudom e, kiegészíteni, szerintem ő magyar, e, ahogy mindenki más, és egyetlen egy ember se e, magáinak a magyar szót, vagy egyetlen egy ember se döntheti el, hogy ki magyar és ki nem ebben az országban. Szerintem, de ez csak az én személyes véleményem. Ami viszont egy kicsit megrémít, az az, hogy ugye pont a szolidaritás hiányáról, meg egy erős, kohézi, kohéziós erőket működtető összetartó társadalomról álmodozunk itt, itt közösen, és aztán pedig az első lépés, amit hallok, hogy itt rögtön ebből az ügyből politikai ügyet próbálunk csinálni, akkor, amikor itt nem biztonsági vagy integrációs problémaként fogjuk fel azt, ami történt, hanem a Kossuth -térre hivatkozunk. Hát pontosan ez, ez minden ügynek a vége, amikor ebből politikai játszóterek csinálunk, és ugyanazok a szokásos pártszövegekben elveszik a lényeg, hogy emberek nem mehetnek haza nyugodtan az autójukkal, illetve hogy a romai integráció sehol nem tart ebben az országban. Nézd, én nem tudom, hogy uh, ki politikai kérdést, azt gondolom, hogy ezt a kérdést én is felhet tettem, akár önnek is, mert uh, jó magam, uh, romá emberként meg vagyok szolítva egy olyan ügybe, amit egyébként... Uh, ami e, roma ügynek apostrofálnak most már Magyarországon két napja. Én azt gondolom, nem kellene roma ügynek apostrofálni az olaszviszkai eseményt, hanem egy bűncselekménynek, egy olyan bűncselekménynek, aminek, aminek jogi következménye kell, hogy legyen. Tehát innentől kezdve, hogyha valaki tematizálja ezt az ügyet, akkor azt gondolom nem én vagyok és nem a politika, hanem azok, akik tesznek azért, hogy a roma politikusok és a roma emberek legyenek vonva és nyilatkozzanak abban, hogy akkor most hogy is lesz esetén, ut es eset után. Visszatérve az integrációhoz, ennek a roma integrációnak, amelyek érdekében önök számos programot dolgoztak és dolgoznak ki, mik lehetnének az eszközei, hogyha jól tudom, az Európai Unió az nagy erőkkel ellenzi az pozitív diszkriminációt. Így van pontosan, amikor már be... szó volt a programokról, pontosan ezt szeretném volna mondani, hogy ugye, nagyon nagy probléma az, hogy az Európai Néppárt nem teszi lehetővé a pozitív diszkrimináció elvét. Innentől kezdve a Célzatroma programokat az operatív programokban, a Nemzeti Fejlesztési Terv 2-ben sem engedélyezi az Európai Parlament. Innentől kezdve nagyon nehéz azokat a programokat úgy betenni, hogy el is a céljukat, ezért a kormánynak, ha úgy tetszik, akkor nagyon sokat kell azon ö, dolgoznia, hogy mégiscsak a célcsoportot elérje, és mégiscsak minden jobban ott legyen a, a programok, ö, ö, akár ö, horizontálisan, akár vertikálisan az operatív programokban, mert csak úgy lehet célt elérni. És én nagyon sokat dolgoztam jó magam is az elmúlt négy évben. Hogy, és nagyon sokat tárgyaltam annak érdekében, hogy ott legyenek. ha nem másként, akkor horizontális szempontokként, mind a, pedig ugye az 5-6 operatív program volt, ami érintette romákat, jobban 5 érintette, hogyha bármennyi lesz, akkor is érintse romákat, mert akkor lehet csak igazán jó és eredményes munkát végrehajtani, még a másik oldalai is egyetek, akik azt mondják, hogy nem biztos, hogy célzott roma programok kellenek, csak én azt mondtam, amíg a fejlődési pontokat nem látjuk, amíg nem látjuk azt, hogy van roma értelmiség, amíg nem látjuk azt, hogy nincsenek már roma telepek, addig nekünk azt gondolom, hogy a célzott roma programokat mindenképpen el kell tudnunk érni. Teleki László, a miniszterelnök roma ügyi tanácsadóját hallottátok, nagyon szépen köszönöm a nyilatkozatát. Én is köszönöm. További köszönöm. szép estét kívánok. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Viszont, hallásra. viszont hallásra. Azért marha jó, hogyha 1 es SMS számunkat használjátok, mert a sok rasszista SMS-t végre leterítitek a falról, és nem kell ők beléjük akadjon a szemem. Hogy háromszor annyit küldtök nekünk, mert hogy ja, igazából idáig ez a tendencia, tehát azért ne legyenek kétségeinkkel felől. Marcsi írja, sziasztok, tudjátok mi a borzasztó? Az, hogy nem azt nézték meg először, hogy mi a baja annak a kislánynak, akit elütöttek, hanem rögtön ütöttek. Aztán valaki azt mondja, hogy ez a káder azt mondja, a törvény fegyelme a kosutér miatt lazul, nem a bűnöző miniszterelnök és a kormánya miatt kérdezi Dív. Tipikusan meg. Tehát ő Gyurcsány tanácsadója most mit vártok tőle. Világos? Jó, de tehát nem, nem elképesztő tényleg vannak társadalmi problémák ebben az országban. És kosutérrel jön. Egyik az 16 éves a másik hülyeségét. Hülyeség, de egyébként a másik is hülyeség. Tehát ne, nem azért gyilkoltak olasz, diszkán, mert a miniszterelnök hazudott. Tehát nincs se összefüggés, meg a kosú úttérrel sincsen összefüggés. Tehát, ilyene, tehát ez a szörnyű, hogy itt van egy ügy, és rögtön politikai apró pénzre váltjuk, de öt forintokra. Hát identitás de apró pénzre rá, ráadásul, mert ugye a politika ezekre az ügyekre tojik. Ha, ha egy picit is érdekelnek, akkor valami történt volna arról integrációs politikában, semmi nem történt. Pontosan tudjuk. Oké. Okay, uh... Nagyjából szerintem ugorjunk más témákra. Más témákra? Hát, Mikor Bajer Zsolt, erre, Bayer zsolt hozzászólt ehhez, és mi más témákra ugorjunk? <gül> De, hogy Kikerülve Bajer Zsolt véleményét? Képesek vagyunk mi és Felkorbácsolta a kedélyeket a magyar nemzet keddi száma és az abban megjelenő Bájer Zsolt publicisztika, amelyet a hétvégi olaszliszkai esetről írtak. A napilap ugyanis a címnapon azt írta a cigányok lincseltek olaszliszkán. Liszkán, Bájer Zsolt publicisztikájában pedig többek között úgy fogalmaz, bárki, aki ebben az országban elgázol egy gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha eszében sem jut megállni. Cigánygyerek elgázolása esetén taposunk bele a gázba, jóha indulás előtt beszerzünk egy lőfegyvát. Ha előtünk egy gyereket, álljunk meg, s ha gyülekezni kezdenek körülöttünk az állatok használjuk bátran a fegyverünket. A napilap címoldalas híre és erről szóló publicisztikája ellen több szervezet is tiltakozott, de a magyar jog szerint a szabad vélemény nyilvánítás és a gyalászkodás nem büntethető. Bayer a figyelőnek elmondta, ennyibb lett a publicisztika annál, mint amit első felindulásban írni akart. A amikor gyülekeznek az állatok... Igen, szó szerint. Amikor, a gyülekeznek az, a amikor gyülekeznek az állatok, használjuk bátran a fegyverünket. Tudod mi a szörnyű elsősorban Bayer a kapcsolatban? Elképzelem hogyha a 90-es éveknek az elején történt volna ugyanez az eset. Márpedig simán megtörténhetett volna, hiszen a, a hogy mondjam... So a közbiztonság, a közbiztonság sem a roma integráció, sem akárhonnan közelítjük a kérdést, nem volt különböző, mint most. Bajer Zsolt viszont különböző volt, alapvetően különböző volt, tekintette, hogy éppen nem a magyar nemzetben, hanem a magyar narancsban írt, sőt a magyar narancsnak volt a... a, a a szerzőtetett szerző írója. Tehát konkrétan... Állandó munkatárs. Állandó munkatárs. Na, ez a, ez a helyes kifejezés. Elképzelem, hogy Bajer Zsolt mit írt volna erről. Elkezdte volna fel, pontosan ugyanebben az első felindulásában, hasonló radikalizmussal egyébként, mert a, a, a radikalizmusa nem változott, csak a radikalizmusának iránya változott. Elkezdte volna verni az asztalt, hogy mi az, hogy roma bűnözés, mi az, hogy roma kérdés, mi az, hogy cigány kérdést csinálnak ebből, mikor ez egy köztörvényes bűncselekmény. Úgyhogy legyenek szívesek, a rasszisták, azok ne használják a romákra vonatkozó általánosítást, hanem legyenek szívesek, foglalkozzunk a konkrét esettel, ez egy, bű, ez egy bűnű, Ügy, ez, ennek megvannak a jogkonzekvenciái, és ne beszéljünk az embereknek a bőrszínéről és Rögtön előjött volna mindenféle roma költőkkel. Természetesen jött lejöttek volna a roma költők és a roma festők, egyébként esetleg a roma jazzzenészek, aminek egyébként én mindig örülök, hogyha előjönnek, mert legalább van egy képünk arról, igen, hogy. Igen, csak a... ezekkel a roma jazzzenészek említésével mindig el lehet odázni a roma integráció ügyében elkövetendő nagyon sürgős intézkedéseket. Jó, erről nekem mindig az a történet jut eszembe, most már többet egyszer már megfogadtam, és nem mondom a nevét, nem mondom ki, hogy melyik roma zenésznek volt egyszer a nyilatkozata az, hogy azért ilyen a zeném, mert az agyam nem roma. És az, hogy egy ember ilyen típusú öncsonkítása, vagy hogy mondjam, ilyen identitás krízisbe éli le az életét, hogy ő azért érzi azt, hogy ő jó tel teljesít, mert az agya nem Roma, az szerintem mindent elmond arról, hogy hogy halad Magyarországon az integráció. Bajer Zsolt kapcsán én azért vagyok elkeseredve, mert a Bayer Zsolt most azért gondolkodik másképpen egy ilyen esetről. Már pedig meggyőződésem szerint másképpen gondolkodik, mert én olvastam a Bayernek a cikkeit a 90-es évek első felében. Sőt, a meg villamosom, meg én nem tudom, WC-ben, meg mindenféle ilyen helyeken elkövetett dugásokról szólt. Tehát így tudjuk jól, hogy Bajer Zsolt milyen, milyen, milyen író volt, és bevallom, hogy kedveltem egyébként az írómányait akkortájt. Szóval, pusztán azért, mert az SDS koalícióra lépett az MSZP-vel 1994-ben, most, ö, egy ilyen bűncselekménynek a megítélése Bajer Zsolt fejében teljesen máshova kerül, és teljesen más jelleget ölt. Tehát ez az ember egyszerűen és konkrétan kifordult önmagából, pusztán azért, mert egy egyik politikai szekértáborból Orbán Viktor köpönyegébe bújva természetesen, vagy Orbán Viktor nem tudom én... <gül> ez, ez Orbán Viktor púrázának végén csaholva, így át, át, át, át slisszolt a másik oldalra. És most a másik oldalon van. Jó, szerintem Bajer az azért jelentős e, író ilyen szempontból, vagy közíró, mert ő mindig azt a pontot keresi meg, ahol tabú törés van. Ha van egy közösségi indulat, akkor ő ennek hirtelen Szédobja a gátjait magában, és egyszerűen reflektál -e erre az indulatra, és ezt jól megmutatja. Hát, sőt, lovagol rajta, mint egy jó így szörfös. És egyébként teljesen a magáénak érzés és azt látszik, mondani, hogy élvezi. Most már ki kell mondani ezeket a dolgokat, ezeknek az indulatoknak. De mit kell kimondani, hogy a, a magukat állatok? Ad... Tehát azt kell kimondani, tehát konkrétan és én üdvözlöm az az a, a tabutörést, de, de, de, de, de amikor bizonyos olyan tabukat törünk meg, amik, tör, amik által emberek vagyunk, érted? Tehát az emberségünket képező tabukat törjük meg, akkor nem örülök. Én se örülök, de, de egy valamire jól rámutatt ez a dolog, hogy amiatt, hogy egyáltalán nem sikerült semmit a társadalomnak, vagy az államnak semmit nem sikerült arról, arról mondani, hogy hogyan képzeli el a, a roma integrációt, és semmi nem történt, ezért van egy óriási szétszakadás a két tábor között, egyre erősebb az ellentét, és jó, hogyha látjuk, hogy bizony ilyen zsigeri indulatok vannak a roma társadalom iránt ebben az országban, csak azért fontos ez, a baj, látni. hogy ezeket Bajer Zsolt szítja. Tehát ezek elég baj, hogy ilyen zsigeri indulatok vannak a romák iránt ebben az országban. És elég baj, hogy van egy Bajer Zsolt, aki a sajtókolumnáit felhasználva ad megerősítést ezeknek. Ráadásul abban a szerepben tetszeleg, hogy végre áttört egy olyan társadalmi tabut, amiről nem lehetett idáig beszélni. De ez a tabu, ez csak a sajtó... Hogy mondjam, ez csak a sajtónak a... a, a, a tehát ez az újságoknak az oldalain, meg a televíziónak a képernyőjén volt tabu. Ez a kocsmákban, ez, a, ez az utcán, ez a munkahelyeken eddig sem volt Na tabu. Én pontosan épp ezért hiszek a teljes szólásszabadságban, amikor tényleg szó szerint bármit le lehet írni. Azért, mert innentől kezdve ezeknek nincsen semmilyen felhajtó erejük ezeknek a tabutöréseknek egyszerűen nem tabu. Tehát nyugodtan, nyugodtan lehet rasszista dumát bárhol, bármikor megírni, bárhol, azért, mert eve, ettől semmi nem történik. Ilyen gondolatokat ki lehet mondani az én véleményem szerint, csak az ember abban a pillanatban el is magát valahova jó messze a, a, az én, a én emberképemhez, az én humanista eszmény, vagy mindenhez, amit embernek tartok, szerintem az ember az onnan ismerszik fel, hogy a másikat nem kívánja rögtön lefejelni, hogyha baja van vele, és nem kíván... Igen, És mondjuk három méterről a bőrszíne alapján nem akarja kapásból a fegyveréhez nyúlni, és az állatokat mielőtt körülött körbevennék használni a jó drága fegyverét. Na jó, hát igen, világos, én ember, egyébként semmi semmi vita nincsen köztünk. Tehát hogy én is azt gondolom, hogy nagyon helyes és jó, hogy Bajer Zsolt elmondhatja a véleményét. Ami viszont aggályos és szomorú, hogy Bajer Zsolt Ilyet. azt a nyilvánosságot ilyen típusú véleményeknek hát a kifejtésére persze. használja. Jó, egyébként nem olyan roppant egyértelmű, hogy most ugye a jelenlegi sajtó médiatörvények értelmében ő ezt elmondhatja, mert ez, ez közösség elleni izgatás ebben van rendesen. Úgy ez nem olyan roppant egyértelmű, hogy. Ez egy Ezzel ellentétes véleményt fogok Nem, én azt mondom, hogy azért lenne jó ott teljes szólásszabadság, ott tényleg semmilyen korlát nincs. Azért mondom, hogy annak épp az lenne az értelme, hogy ezeknek nem lenne ilyen a a tabunak. A tabunak, mindig, a tabunak mindig van felhajtó ereje, és az elnyomás alól kirobbanó véleménynek mindig van egy hatalmas, nagy ilyen véleményeket besöprő hatása. Tehát én, én azért is gondolom azt egyébként, tehát pont azt, amit, amit te gondolsz, hogy egy egészséges társadalom az, az elviseli a testén a fasiztákat. Hm? Konkrétan. És, ez, és ez, ez, ez ez is lehetne. Tehát, hogy mondjam. Demokrata az, aki nem fél, ugye? Így van. Na hát, hogyha így van, akkor nincs, miért félnünk az ilyen véleményt. De ezt már mondjuk el hát azt is, hogy demokrata az is, aki viszont gondolkodik a, a problémákról, és, és valamilyen szinten cselekvően áll ezekhez. Tehát integrációs programnak örül, nem integrációs programnak nem örül. Tehát amikor azt látja, hogy csak a zsegeri gyűlölet van, akkor nem azt gondolja, hogy de jó nekem, hanem azt gondolja, hogy nagy baj lesz, amikor a fiam és az unokám egy olyan társadalomban fog élni, ahol a különböző népcsoportok cso, cso, rühellik egymást. Ma még nem is beszéltünk gyorsányról Elő vele. Hát eltelhet nap Gyurcsány nélkül. Azt hiszitek, hogy ez a hír, ami most fog következni, ez nem Gyurcsányról szól. És formailag nem is Gyurcsányról szól. Ez egy külföldi hír. És csak annak szól Gyurcsányról, aki Gyurcsány Ferencre való vonatkozását komolyan veszi, már pedig van ilyen. Úgyhogy eh, most fog következni az a hír, aminek Gyurcsányról kéne szólni, bár sajnos nem szól róla. Lemondott a svéd kulturális miniszter hétfőn kiadott nyilatkozatában, kifejtette, nem maradhat tovább a posztján, miután kidudódott. Gyermeked ajtaját bejelentés nélkül alkalmazta, hogy elkerülje az adófizetést, ezen kívül nem fizette a televíziókészülékek után szerzett üzemben tartási díjat sem. Mondjon le! <gül> Svédország! Jó, tényleg Svédország! Álmodoz csak! De mondom. nem, de tudod mit? Mondjanak le tízszer ennyiért, Jajjajjaj. vagy százszor ennyiért. Tehát mondjam? tehát hogy mondjam? Tehát ez, tehát ez, de az a félelmetes, hogy ez a két ország, Magyarország és Svédország, ez egy képzeletbeli szakasznak a két végpontján Na, helyezkedik el. Az egyik oldalon egy ilyen bogat el Magyarországon egyébként, hogy mondja, a magyarság minimumnak számító sérelemért, vagy törvénysértésért mondott le a, a miniszter. De tényleg, tehát Magyarországon az ilyesmi az. Az, az a leghétköznapibb dolog. Sőt, hogy? sőt, sőt, hát ember vagy, férfi vagy, a, de tényleg a kisüstipálink a reggel, meg a, meg a TV előfizetési díjnak az elsinkófálása. Tehát ez a innentől kezdve tekinthető sőt, vagy embernek tekinthető sőt, Magyarországon ezek után a ö, svéd államférfi kiállna, és elmondaná, hogy nagyon örülök, hogy ez szóba jött, és ezentúl követelni fogom, hogy minden egyes fekete szerződést vizsgáljanak ki, Tarthatatlan, ami ebbe az országba folyik, hogy a mutizás, hogy a folyamatosan az alapvető intézkedések kijátszása uralja a teret. ország, de muszáj, hogy bejátszom még egyszer. Nem. Lemondott a svéd kulturális miniszter hétfőn kiadott nyilatkozatában, kifejtette, nem maradhat tovább a posztján, miután kidudódott. Gyermeked bejelentésnél bejelentés nélkül alkalmazta, hogy elkerülje az adófizetést, ezen kívül nem fizette a televíziókészülékek után szerzett üzemben tartási díjat sem. Képzeld ezt el Hát miért ne lehetne Miért ne élhetnénk mi is így Miért ne élhetnénk ilyen körülmények között Miért ne élhetnénk, élhetnénk tiszta viszonyok között Hogy van az, hogy Svédországban Nem ragaszkodnak tíz körömmel görcsösen a hatalomhoz Jó, Megmondom őszintén S Ráadásul ez az ember valami tíz napja volt miniszter Egyébként Tehát Most, most lett miniszter Tehát Jó, Nem arról van szó, hogy ő neki ez már volt. Semmi, nem következmények. Vannak következmények és elvi szinten, mert ez tényleg egy bagatelügy most nem fizette egy hónapig a tévé előfizetési díjat. Ezért lemondani? És igen. És nem azért kell lemondani, mert biztosan rossz kulturális miniszter lenne az, aki egy hónapig vagy két hónapig nem fizette be a tévé díjat, hanem azért, hogy kínosan, rigorózusan ügyeljünk arra, hogyha törvénysérelem történik, akkor annak azonnali következményei vannak, és hogy folyamatosan jelezzük, jelezzük ilyen kis gesztusokkal a társadalom felé, hogy a mi számunkra nem a pozíció betöltése, hanem a pozíció által vállalt szolgálat a fontos, ha pedig a szolgálat a fontos, és láthatóan ebben, az, ebben a szolgálatban én elvesztettem a magam hitelét saját magam előtt, mert ez egy belső szükséglet, vagy egy belső igény. Úgy gondolom, hogy emiatt senki nem szólította fel lemondásra, ő bejelentette de ha megfölszólította, akkor meg annál jobb, mert úgy tűnik, hogy a svéd társadalom egy olyan társadalom, amelyik már egy ilyen mértékű mikroszkópikus jogsérelem esetén is kiköveteli, vagy elvárja a vezetőtől, hogy lemondjon. Mindig utálom, amikor a magyar társadalomnak a gyerekcipőségéről beszél, vagy a magyar demokráciának a gyerek gondjairól beszélnek, az életlenségéről, de mégis valahogy azt gondolom, hogy talán ott, a Svédországban egy olyan demokrácia kép van az emberekben, hogy tényleg nem a pozíció vagy a hatalom a fontos, hanem vannak általános eszmék, amikben a társadalomban nagyjából konszenzus van, és azok mentén közlekednek az emberek. Egyrészt például nagy a alkotmányos biztonság, vagy nagy az országgyűlés biztonsága, tehát nem történik attól semmi, hogyha egy miniszter lemond, azonnal van valaki a helyére, aki alkalmas, megfelelő ember, stb. Azt azért hagyd tőlem hozzá, hogy én viszont nem örülnék annak, ha Magyarországon elkezdődnének a lemondogatások. Tehát, mert van egy ilyen korszak, amikor egyszerűen avval kovácsolnak pártok maguknak tőkét, hogy beállítanak egy figurát, aki elviszi az összes balhét valamiért, lemond, jön helyett a másik, az elviszi a maradékért, az is lemond, és ebben folyamatosan lehet kommunikálni az embereknek, hogy nekünk ez mennyire fontos. De hol bárít, tartunk Bár itt bár ebben a válságban fuldokolnánk éppen, de tényleg annyira jó lenne. Jaj Istenem, Svédország, annyira messze van. Sok minden van ebből messze, de a legmesszebb az a következmény. Tehát az, hogy a cselekedeteimnek következménye van, és azzal használok a saját Hitembe, hitemnek mondjuk például a jogbiztonságban, vagy például a demokrácia alapelveiben, hogyha lemondok. Tehát Gyurcsány azért használna a magyar demokráciának, a magyar legitimitásnak azzal, hogyha lemondan, ilyen módon a saját programjának is, mert azt mondaná, hogy az a korszak, ahol hazudozással lehetett választást nyerni, az tényleg véget ért, és ő az, aki leoltja ebben, erre a korszakra a lámpát. Elképzelm, hogy fölhívnánk ezzel kapcsolatban egy MSZP-st, mondjuk nyakót és bejátszanánk neki ezt a bejátszót, hogy Svédországban a kulturális miniszter az nem fizette a tévé előfizetési díjat egy hónapig, és a lokális. És megint ott lennénk az Orbán bányáknál egyébként, meg a szőlőnél. Tudod mit mondana? Azt mondana, hogy Svédország, ne haragudjon, de én nem tudom, nem vagyok járatos a svéd ügyekben, én nem tudom, én a magyar köztársaság állampolgára vagyok, és a magyar köztársaság egyik parlamenti pártjának, kormánypártjának, az MSZP-nek vagyok a engem, legyen szíves az msp vel kapcsolatban kérdezzen, és ne Svédország. Ez lenne a válasz. Hát vagy, vagy a másik? Na, ezért vagyunk ilyen messzes Svédországtól. Pontosan ezért vagyunk. Az az előnye egyébként annak, hogyha egy hónapig az ember intenzívebb beszélget politikusokkal, hogy már tudja a válaszaikat előre. Pont azért, mert pontosan tudom azt, hogy nekik ez, erre ki, milyen módon kell kitérni a válaszadás alól. Mert meggyőződésem szerint egyébként az ő jobbik részük valahol bent mélyen jól elfolytva. Valahol dollárkötegekkel jól kibélelve, hogy a hangja is hallatszon, valahol bent mélyen a lelkiismeretük legmélyén valahol érzik azt, hogy ez, ez, ez a svéd válasz, svéd válasz egy ilyen szituációra, vagy ennek a szituációnak az egy ezrelékére, mert hogy konkrétan itt erről van szó, ez mennyire helyes, és mennyire követendő. És mennyire de ez nem derülhet ki. Ezt nem tudhatja meg a sajtó, ezt nem tudhatja meg a közvélemény. Jó, de egyébként tudod, mit jelent az, hogy készválaszok válaszok vannak, <kül> tehát, hogy előre le tudjuk forgatókönyvezni az összes pártnak az összes létező válaszát. Az, hogy valójában csak a kommunikáció van, tehát itt nem gondolkodó g <kül> képzett szakértő emberek vezetik ezt az országot, akiknek van képük mondjuk a demokráciáról, van képük mondjuk a felelősségvállalásról, vagy az integrációról, hanem sablon szövegek vannak, amiket betanultak. És számunkra az a legfontosabb probléma, hogy ez a sablonszöveg a lehető legjobb módon menjen át, aztán a következő megírt kommunikációs stratégia megint a lehető megfelelőben menjen át, és az emberek is ezt értékelik. Jaj, de ügyes volt ez az MSP. Jaj, mekkora stratéga ez az Orbán Viktor könyörgöm! Ez mégiscsak a mi országunk és a, a, a mi adóforintjunkból ha ezt a, a handaban, tehát ezt a nagyon béna valóság sót nézünk, és közben érdemben semmi nem Egyébként az még hagyja, hogy egy béna valóság sót csak közben a mi bőrünkre megy igen. a játék. Egyébként a... a... Ki. <gül> <gül> ez a legszörnyűbb, de tényleg, nincs kiszavazósó ez a borzasztó benne. Egy tovább, és tovább, és tovább. Egyébként most a napkelte éppen nagy bajban van, mert hogy nem tud MSZV-sekkel interjúzni. fidesz mert fidesz, mert nem, mert nem tud meghívni Nyújtunk. Most, hogy egy hónapon keresztül beszélgettünk különböző politikusokkal, és átestünk ezen a, ezen a beavatáson, vagy hogy is fogalmazak, hát ez olyan, mint egy tanfolyam. Tehát átestünk a politikai hazugság tanfolyamon, olyan mennyiségű hazugságot hallgattunk, és olyan mennyiségű mellébeszélést hallgattunk. Most már pontosan tudjuk ezeket a válaszokat, úgyhogy segítőkezet nyújtunk ezúton is a napkeltezt a szerkesztőségének. fideszesek helyett nyugodtan be lehet hívni minket, sőt, emeszmések helyett is be lehet hívni minket, és mi el fogjuk mondani, hogy ők mit mondanának arra, amit ott kérdezni fognak. De de komolyan... ő, lehet minket szivatni, azok helyett, nyugodtan, teleadjuk mi azt, gyakorlatilag pontosan ugyanazt, vagy talán egy kicsit jobban. Oké, okay, de komolyan, francban az egészen nem. Nem kéne csinálni két szoftvert. Lenne egy MSP szoftvert, lenne egy Fidesz szoftver. Mind a kettő saját maga fejleszthetné ki. <coughs> Ebben különböző kérdéseket lehetne belerakni, és meghozna ugyanaz, a, abból a Hét választható sablomból hát, valamelyike, valamelyiket kiválasztaná, mondjuk random generátorral kikeverné és az lenne a Fidesz hivatalos, vagy az MSZP hivatalos álláspontja. Ezzel házolnának a tévéknek, a rádióknak, stb. Hát ennyi aparácsot fent tartják, hát hogy az, na, az egészet kihoznák egymillió forintból, én esküszöm, hogyha lesz annyi pénzem állom neki. De, de komolyan, hát folyamatosan arról beszélünk, hogy olcsó állam. És itt van a lehetőség. Itt van a kézenfekvő lehetőség, hogy az államot olcsóvá érthetővé, mindenki számára megélhetővé tegyük, lesz egy szekfő alakú számítógép, és lesz egy narancsalakú számítógép. És akkor ezekkel ezek majd ott kommunikálgatnak. És tök jó lesz, főleg nekünk. A magyar lakosság 48%-a nem tud megbocsájtani Gyurcsány Ferencnek, míg 26%-uk hajlandó a felejtésre, és 23% úgy érzi, hogy nem is bántották meg, ki a medián felméréséből. A bizalmi szavazás előtt három nappal a megkérdezettek 42%-a mondta azt, hogy mindez felesleges színjáték, 38% válaszolt úgy, hogy a bizalmi szavazás olyan helyes lépés, amivel le lehet zárni a válságot. Az esemény után 49%-ra nőtt azok aránya, akik színjátéknak tartották a szavazást, ennek ellenére a szavazás után többen lettek olyanok, akik a felkínált lehetőséget, közül a Gyurcsán kormány maradását tartanák a legjobbnak. Én egy másfajta felmérést no, hallottam, valószínűleg nem a led félét. Ott arról volt szó, hogy a, hogy a relatív többség, tehát valami 24% kívánta a gyurcsány maradását, és az összes többi, amiből összeállt a 100%, mind kevesebb volt, mint 24, de mindegyik úgy kezdődött, hogy gyurcsány távozzon, de. Mm -hmm. A gyurcsány távozzon, de. Ö, jöjjön egy MSZP-s politikus helyette, mondjuk szilikati, ja. távozon, vagy de, legyen szakértő kormány, vagy durcsány távozon és jön Orbán Viktor vagy. Ér, tehát egy sokféle változat de. volt. Ö, és mond, mondom, 76% mondta az, hogy burcsány távozzon és a 24 mondta az, hogy gyurcsány maradjon, de ugye már a relatív többség ezek közül, a változatok közül még mindig a gyurcsány maradására vonatkozott. Úgyhogy ez lett túl hangsúlyozva egyébként a, a kommunikációban, legalábbis a, a közvélemény különböző frontjain. Az állampolgárok érdekesen kit nem érdekel, csak a, csak a választók fontosak, hogy hogy mondjam, a népfelség soha senkit nem érdekel a politikai cselekvésben, akkor miért lenne fontos mondjuk ebben a kérdésben? Persze az emberek nagy része azt gondolja, hogy Gyurcsány tényleg átlépte a politikai rubikont, el kéne vinni a balhét, Gyurcsán meg nem mond le, mert tudja, hogy három évig tuti helye van, úgy van kitalálva a magyar alkotmány, hogy ő oda be van betonozva, ennyi. Az, me az megint más kérdés, hogy egy, ennyire erős programot ö, át lehet így vinni, szerintem egyébként át lehet, nem lesz ebben nagy baja, persze sok tüntetés lesz, aztán ez az egész tüntető hangulat ö, megszűnik. Ez, ez ugye a nagy stratégia. Az egészből természetesen az, az emberek véleménye úgy marad ki, ahogy az szokott lenni, de erre neked egy mszp politikus azt mondaná, hogy adókérdésekről se írnak ki népszavazást, úgyhogy ebbe te törődjél bele, Gyurcsának nem kell vinni a balhét. Nem az a legnagyobb problémája az országnak, hogy válság van, az sem, hogy többszintű, hanem az, hogy nincs a kezünkben a megoldás kulcsa. Nem azért, mert nem tudjuk mi az, hanem mert egy akadályval a megoldás útjában, mondta a KDNP politikusa Harag Péter. Hogy lehet, hogy a szocialista frakcióban ülő szociáldemokrata a szocialista képviselők nem voltak képesek megakadályozni, hogy ráeresszék az országra Gyurcsány Ferencet, aki neoliberális zsák utcába juttatta az országot? Nem csupán a személyével, hanem az általa képviselt politikai magatartással van baj, mondta az ellenzéki képviselő. A politikus szerint az, hogy gyócsány beszél az őszinteségről olyan, mintha a prostituált a szüzesség szépségeiről beszélne. Nagy munkabírás, kiváló színészi képesség, nincsenek gátlása és nem érez szégyent. Hát tisztelt képviselőtársaim, együttműködésre szükség van, az akadályt el kell gördíteni, én ezt sok erőt kívánok, mondta Harag Péter. Nem alapvetően rosszul látja a kérdést, és természetesen ő is politikai tőkét kíván kovácsolni ebből, se, semmi más. Tehát, hogy így teljesen nyilvánvaló, hogy ez a, váz, ez a válság, ez a mostani válság, ami van, ez valóban egy válság. Már egyre kevésbé az egyébként, mert hogy így a, hogy mondjam, a gravitáció erejénél fogva lassul, hogy tartja vissza a légellenállás meg a tömegvonzás. Előbb-utóbb meg is fog állni menthetetlenül, és akkor majd nem lesz válság újra, de attól még válság lesz akkor is, mert hogy nem megoldjuk, csak kiheverjük mint egy gyermekbetegséget. Ö, hogy is fogalmazzak? Itt a válság kódolva van a rendszerbe. A rendszer alapvetően rossz. Az én meggyőződésem szerint ez a, ez a neoliberális típusú dualisztikus oligarchia, ami a szabad kereskedelemnek és Magyarország meglehetősen. Ö, periférikus, vagy gyarmati szerepének ö, tulajdonítható. Ez megbukott Magyarországon. És, és a kisebbik baj, hogy a társadalom vagy a közvélemény szemében megbukott, a nagyobbik baj, hogy folytathatatlan. Ö, tovább tovább működtethetetlen gyakorlatilag. Ö, az a tény, hogy, hogy, hogy Megyesi Péternek a, a, a beváltott ígéretei olyan színvonalúra hozták a magyar lakosságnak az életét, amilyen 1989-ben vagyis a rendszer utolsó évében volt. És hogy ez volt az egyetlen olyan, ö, olyan. Ö, Intézkedés sorozat a rendszerváltás óta, amelyik valóban jóléti ö, fordulatot vagy kiigazítást hozott. És ezzel az a, a Kádár rendszer utolsó évének életszínvonalát lehetett elérni, ami azóta természetesen tovább romlik, és ilyen kiigazításokat von maga után, mint amikre most készülünk. Tehát gyakorlatilag ennek a következményeit nyögjük, legyen szó akár gyurcsány hazugságairól, akár gyurcsány igazmondásáról, akármiről akár miről legyen szó, mert hogyha gyurcsány nem kerül hatalomra, hanem orbán kerül hatalomra, orbánnak is. Ki kellett volna igazítani ezeket a, ezeket, a, ezeket a lyukakat a költségvetésben, ezt a hatalmas államadóságot, stb. Egyszerűen az ország nem volt alkalmas arra, hogy nem alkalmas arra, hogy a társadalmi jólétet vagy a társadalmi életszínvonalat folyamatosan a mi általunk elvárt, és talán jogosan megkövetelt színvonalra hozza. Itt arról van szó, hogy a multinacionális tőke megköveteli a mindenkori magyar államtól, a mindenkori magyar neoliberális politikát. És Harag Péternek nincsen igaza, hogy ez Gyurcsány Ferenc kérdése. Mert Orbán Viktor is ehhez hasonló politikát folytatott 98 és 2002 között, és ennek a politikának nincsen alternatívája, mert a, a multinacionális nagy tőke folyamatosan zsarolja az országot, azzal zsarolja és azzal fenyegeti, hogyha, hogyha az ország erről a pályáról lelép, hogyha az ország nem vállalja ezeket, például nem terjesz be egy ilyen vagy ehhez hasonló csomagot, mint most Gyurcsány, akkor annak súlyos következményei lesznek a Világbank, a Nemzetközi Valuta Alap, valamint ezeknek a tőkés társaságoknak a részéről. Tehát, hogyha nem Gyurcsány hajtaná végre ezt a programot, akkor Orbán hajtana végre egy hasonló programot, és igazából Magyarországnak ebben a vonatkozásban nincsen mozgástere. Hogyha Magyarország alapjaiban nem változtat a politikáján, nem gondol másképpen önmagára, nem gondol másképpen a világban elfoglalt helyére, illetve be. Nem tud egy sokkal nagyobb fokú érdekérvényesítésbe belekezdeni az Európai Unión belül, bevonva azokat az országokat, amely országoknak a helyzete hasonló, mint Magyarországé. Olyan kelet-európai országokat, amelyek az Európai Unió tagjai, mint Szlovénia, mint Csehszlovákia, vagy Csehország és Szlovákia, valamint mint Lengyelország. Tehát ezekkel az országokkal nem tud egy széleskörű egyeztetést kialakítani, az Európai Unión belül egy kőkemény érdekérvényesítést megvalósítani, akkor Magyarországnak a sorsa ennél még sokkal rosszabb lesz, és ez nem Gyurcsány Ferenc kérdése. A diagnózisban úgy nagyjából egyetértek veled, mondjuk avval a különbséggel, hogy, hogy szerintem itt alapjába véve nem, a, nem az történik, hogy multinacionális cégek kikövetelnek egy neoliberális politikát, és ennek a következménye az, ami történik, hanem az, hogy a magyar gazdaság azért van ilyen borzalmas állapotban, mert, mert a GDP nagyon nagy része az a multinacionalis cégekre alapozódik. Onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy te bármilyen normális szakszervezetiséget, vagy normális életkörülményeket próbálsz biztosítani, akkor a azon azonnal bezsarolnak, ha hogy itt hagynak. A legnagyobb hiba abban van, hogy a gazdaság belső motorjait soha nem indították be, tehát a magyar gazdaság saját magát nem Tudja eltartani egyszerűen a multik segítsége nélkül, szétesik a rendszer. De lehetséges és ez egy kapitalizmusban? A... Egyébként És Ajon? az is történik egyébként, hogy folyamatosan szétesik a, a rendszer. Én egyébként pontosan azt gondolom, hogy, hogy nem lehet erről a társadalomról több bört lehúzni. Tehát egész egyszerűen nem fogja a társadalom egyrészt ezt a terhelést bírni, amit a Gyurcsán csomag jelent számára, és ennél még rosszabb csomagokhoz fog vezetni ez a dolog. És alapjában véve az igazi probléma nem oldódott meg. Tehát azok a kis- és középvállalkozások, tehát a kicsik nem erősödnek meg annyira, hogy termeljenek annyi pénzt, amit ott helyben költenek el, ami folyamatosan újra ter termelné a társadalomnak a tőkét, ehelyett még mindig azon, hogy itt vannak a nagyok, akik baromi nagy pénzt hoznak és abban a piatban visznek is el. Harag Péter, illetve az egész Ö Fidesz közeli vagy Orbán Viktor közeli politikus generáció legnagyobb hazugsága, amikor, Orbán, amikor gyurcsányra mutogatnak az, hogy azt állítják, hogy a gyurcsányféle neoliberális politika. Orbán Viktornak nagyon-nagyon hasonló politikát kell folytatni, a különben itt vége. Tehát ez ez a nyomás, az Orbán Viktorra ugyanúgy nehezedik. Amikor Orbán arról beszél, hát ez a legnagyobb hazugság, amikor Orbán arról beszél, hogy nem az adócsökkentés, nem kell adócsökkentés, hanem nem kell adóemelés, nem kell adóemelés, nem az adó a, a megoldás, hanem adócsökkentés kell, és kiadáscsökkentés. Tehát amikor ő kiadáscsökkentésről beszél, az ugyanúgy növeli a társadalomnak a terheit, mert szociális kiadásokat és minden olyan nemű kiadást, ami az embereknek a, a hétköznapi életét segíti, azokat akar visszafogni. Most valahonnan el kell venni pénzt. Vagy adókat emelek és beszedem az emberektől, vagy pedig, a, vagy pedig a szociális kiadásokat, egészségügyi kiadásokat, stb. stb. kurtítom meg. Valahonnan be kell szedni a pénzt. Mindenféleképpen az emberek fogják megszívni, csak legalább ne a választás előtt derüljön ki. Ezért kell, ezért kell ezt, a, ezt a, az új gazdasági koncepciót hangsúlyozni, hogy itt adócsökkentés és kiadás csökkentés. Úgy általában? Tehát, hogy így Kiadás. Muszáj mondatot hozzáfűzek, azért ne a gazdasági válság idején akar harmadik utas vagy alternatív gazdaságpolitikát bevezetni egy országban, mert most sajnos csak ezek az eszközök működnek, Ez, máshogy most nem lehet ö, megfékezni a, a költségvetés hiányát, muszáj ezeket a lukakat betömni, aztán amikor ezeket betömtük, na akkor kell végre kitalálni valami mást, hogy nehogy megint itt tartsunk. Nagyunk adjunk az SMS-eknek. Kérdezni, Miri, az SMS író egy roma nem lehet rasszista? Kölcsönös pozitív hozzáállásra lenne szüksége, meg képzett romákra. De a roma az lehet rasszista, és nekem a rasszizmussal nem kevés bajom is van. Úgyhogy, úgyhogy gondolkodjon el egy kicsit a világról, minden rasszista roma és minden rasszista fehér, ha egy mód van rá, jó? Ami pedig a, elő a jobbik eszét. Ami pedig a kölcsönös hozzáállást illeti, próbáljunk meg egy olyan országban élni, ahol nem kell egymást ütni verni állandóan, csak azért, mert így vagy úgy néz ki a másik. De miért most egy olyan országban élünk, ahol kell? Nem kell. De. De. De, de, de ez a belső készítetés, <gül> ja, ja, ja. a leküzdhetetlen. Laci írja, azt hallottátok, amikor tegnap este a tévében, ezt Just júst el a fényben, azt mondták a cigányok, hogy azért lopnak, hazudnak, mert a gyurcsány is ezt teszi. Nem az, hogy azt mondták, a, a cigányok. cigányok, a cigányok Megszólalttak a cigányok. Megszólalt a magyar cigány. Just tud valamit. Jaj, ja, ja, ja. ja. Just, just megszólaltatja a magyar cigányt. Jó van. most. És azt mondta. azt mondta. Azt mondta két cigány, hogy. Tehát így, de, hogy de, hogyha, de hogyha valaki, aki nem cigány, mond, valami baromságot abból következtetünk a kollektív nem cigány magyar társadalomra, vajon? Elkövetjük ezt az általánosítást? Tehát amikor mondjuk azt mondja valaki, hogy. hogy. hogy ő. Uh, hm. ő megbocsájt Gyurcsány Ferencnek. Vagy úgy érzi, hogy Gyurcsány Ferenc helyesen tette, hogy hazudott. Akkor ez a magyarság véleménye? Ez a kollektív magyar társadalomnak a véleménye? Mert az én véleményem konkrétan nem ez. Jó, ez egy kicsit uh, hasonlít ez a, arra a kijelentésre, amit uh, sikerült ebben a roma ügyi tanácsadóval uh, folytatott beszélgetés alatt kihozni, hogy a, aki, a Kossuth, aki nem a kosút téren van, az nem magyar, és erre harcosan elmondta a, a kedves úri ember, hogy ő mégis magyarnak tartja, Hogy ez tart, hogy tart, jön az or oroszliszkán történtekhez, de komolyan, hogy behozni a Kossuth teret megint, tehát hogy ez szörnyű. Oké, okay. fegyka írja, most akkor végre megvan a közös ellenség, összefog a magyar remek No, ez, ez megint ugyanaz a Drága jó általánosítás a magyar összefog, a közös ellenség ellen. Az virom, amikor a Napkeltével szokott lenni, hogy, hogy ez még mindig próbál, próbálják elérni, hogy mi rendezhessük az EB-t a horvátokkal, amire szint egyre kevesebb az esélyünk tekintettel, hogy lángolat a TV és akkor ilyenek vannak benne, hogy, a két, hogy a, ország... magyar olyan van, a két ország a magyar futball olyan méretülésben van rápasul. A két ország. hogy a magyar horvát meccsen sikerült összeverekedni. <gül> ja, ja, ja, ja. A két ország összefog. Magyarország összefog, mert csak együtt sikerülhet, ezt mondja. Tehát így kiadja az utasítást. Magyarország összefog. Értve van? Magyarország összefog, tehát így kijelenti, ez ilyen kijelentő voltban van. Jó, Robi azt kérte, az összes SMS-t, itt jön, akkor azt olvassam is. Igaza van, bajárnak évszázadok óta élősködik rajtunk a roma társadalom, nem képesek beilleszkedni, és nem is akar. De mi azt hogy nem képesek beilleszkedni? De hogyha mondjuk az erdélyi magyarokról van szó, vagy a székelyekről, és arról van szó, hogy ők nem akarnak asszimilizálni, állódni a maguk részéről. Nem akarnak asszimilálódni a többségi romántársadalomba, hanem szeretnék megőrizni a magyar nyelvüket, a a székely kultúrájukat, meg azt a, mindazt a hagyományrendszert, tradíciórendszert, ami őket székelyé teszi, akkor ezt mi támogatjuk és helyesnek tartjuk. Ők maradjanak meg székelynek, maradjanak meg magyarnak, direkt nem mosom össze a kettőt, Ö, ott, ahol élnek. Ez, egy, ez, ez tök jó dolog, ez oké, okay. de amikor a cigány nem asszimilálódik a magyarokhoz, na az viszont már fölháborító, ugye? Jó, itt Közös, a... közöskö, de egyenlő mérce, nem? Nem ez lenne a helyes el? Fisztizzuk már, hogy mi a különbség az asszimiláció és az integráció között. Az asszimiláció az, amikor mindenkit szeretnék, hogy ugyanúgy nézzen ki, és annak adok egy címkét, legyen ő német, bolgár vagy akármilyen más náció tagja. Az a jó német, amelyik így kell fel reggel, ennyi gyereke van, azoknak ilyen színű a hajuk, stb., és ezt vacsorázik, és ez, a, ez az asszimilációs technika, vagy ez az asszimilációs elképzelés az. Integráció pedig arról szó, hogy vannak közös társadalmi értékek, vannak közös társadalmi normák és különböző kulturális identitások. Na hát, mi, mi pedig ezt szeretnénk, ettől vagyunk persze marha messze. Ez egy idealista, romantikus, muti álom, írja nekünk Betty. Muti álom. álom. Még álmo, álmunkban muszi. is lopunk, még álmunkban is lopunk, <gül> még álmunkban se tudjuk nem megtömni a pizsamazsebeket mindenféle orongyincsekkel. Marci, aki általában szereti Bayer fanyar érdekes írásait, de ha erről ezt tudta írni, akkor szégyent hozott ránk. Hihetetlen, ami ebben az országban folyik, most már tényleg mindenki mondjon le. Ja. Javol. Kedves érdek, élharcos bulcsú, ebből is láthatod, hogy én vagyok a érdek. élharcos, te pedig egy látens roma. Én már nem, én már ahogy vagy. Tényleg? Persze. Tedd a szívedre a kezed, mondom én most Nem tetted a szívedre a kezed. Tedd a szívedre. Én tedd a szívedre. De te is tedd. És mondd meg őszintén, rossz érzés nélkül találkoznál egy Sötét utcán egy átlagos roma csoporttal, háromra kell egy, kettő, három. Igen. Nem tudom, de az biztos, hogy egy sötét utcán nem találkoznék semmiféle csoporttal, jó érzéssel. Mert az emberben van egy ilyen veszélyérzet. Tehát ha mondjuk egy, egy hogy mondjam, proli huligán csoport jönne szemben, annak ellenére, hogy nekem semmi bajom aprólikkal. Hát biztos, hogy félnék, mert attól félnék, hogy biztosan nem tudom én, onálisan megerőszakolnak, vagy kifosztanak, vagy leütnek, vagy megvernek, vagy rátetoválják a homlokomra azt, hogy hülye paraszt. De hogyha mondjuk színhelyek jönnének szemben, akkor is félnék, meg, hogyha bromák jönnének szemben, lehet, hogy akkor is félnék, meg hogyha én nem tudom, miféle csoportok tudnának csak velem szembe jönni hadne, is találjam ki, mert még rémálmokat okoz. Én, én biztos, hogy tartanék. Tehát, hogy én, de de ebben nincsen semmit ez nem cigány kérdés hogy az ember egy sötét sikátorban fél azoktól, akik szembe jönnek, Ráadásul a világon mindenhol megvannak azok a csoportok, akiktől félnek, amikor a sötét sikátorban szembe jönnek, De ez nem. Ez, tehát hogy mondjam, ez nem a cigányságról szól, vagy igen? Jó, én akkor szoktam megérni, amikor agresszíven viselkednek, és ott vagyok a közelben, és senki nagyon más nincs, és tudom, hogy a, a drága kis táskámat elveszik, vagy leütik az én drága fejemet, hogy ez egyébként már történt velem, egyébként nem Roma tette, ha ez bárkit is érdekel, csak akkor őrülök meg, amikor alapjában véve a mi biztonságunk kérdését, ami szerintem egy kérdés, és a Roma kérdés folyamatosan összekenjük. Először is oldjuk meg, hogy Magyarországon legyen egy picit elviselhetőbb közbiztonság, aztán azt is oldjuk meg emellett, hogy legyen egy normális róma integrációs program, amikor ezek az emberek a kulturális identitásokat, hagyományokat megőrizve ebbe a társadalomba a normákat be tudják tartani, jól, jól tudnak teljesíteni mondjuk a felső oktatásban, stb. A legkisebb hibámért is lemondok ez a svéd királyra a reakció. svéd királyra már mit <gül> miniszter. svéd miniszterre. De előbb választhatok meg, hogy megtömhessem a zsebem néhány évig. Na jó, de Svédországban ez nem így megy. Mondom, tíz napja tíz miniszter napja. az illető. Tíz jó, napja lehet, miniszter. Várjál, és ő a harmadik miniszter ez alatt a tíz nap alatt, aki lemondott. Azt tudjad? Bajárnak igaza van és ezt belül ti is tudjátok egyébként ez te a Robin nézek, nézek belül, de nem látom de Egyébként mol, ez nem... a Robinak a fikcsie, hogy igaza van és ezt te belül, te is tudod Na jó, jó de, belül de nem találok ez, ez azért jó hiszeműségemben valami, én köszönöm, hogy ilyen jó hiszeműek vagytok belünk szemben, hogy mi is rasszisták vagyunk valahol belül. belül, remélem, hogyha ez így, bennem így le van folytva, akkor ott is marad Oké okay. Vagy fölhozom, és akkor viszont így kikezelnek majd vagy nem tudom Mondjuk legalább ti mertek beszélni róla egy picit ébresztő, írja nekünk Maxos Laci. Maxos Laci? Hmm. Köszönjük. Ti, ha látnátok, hogy emberi beszéddel nem lehet a megtörtént helyzetet kezelni, akkor hogy elmondhassátok később magatokról, hogy marhat civilizáltak maradtatok, végignéznétek? Őszintén, apukádat ütik neki, az az etnikai szakadékról beszélni? Ugyan fiúk. Nem, hát ha, ha az én apámat ütik, akkor én fogok egy gerebjét, vagy ami a kezem ügyében van, és azt ütöm vágom, aki üti az apámat. De ez nem cigány kérdés. Tehát cigány üti az apámat, vagy indián üti az apámat, vagy pártitkár üti az apámat, vagy nem tudom, én dandártábornok üti az apámat. Nekem teljesen médiazte. mindegy. Média, média üti az apámat, <gül> akkor kettőzött védeném az apámat, az egész biztos, de csak mert megtanultam, hogy a média személyiségekkel viccelni nem szabad. A költségvetést október 31-ig beterjesztik, jelentette be Gyócsány Ferenc. Nagyon feszes, szigorú év, illetve évek elé nézünk. Nem két, három vagy négy éves költségvetést készítünk, de szeretnénk, ha lenne kitekintés a következő három-négy évre is, így a jövő évi költségvetésben bemutatják az utána következő években várható tendenciákat is. Az embereket nem nagyon érdekli a közpénzügyek világa, mondta Gyócsány. Mivel az embereket nem érdekelte, túlságosan is sok engedményt tettünk, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb legyen. Két szűkeztendő bizonyosan Mint pont a kölcségvetés lehetséges mozgás egy nagyságrendel kisebb, mint amit a tárcák akarnának. A tárcák 300 milliárd forinttal több pénzt kérnek, mint amit kaphatnak, mert csak 30 milliárd jut a tárcáknak, mondta a miniszterelnök. Az emberek hát borzalmasak az emberek elképesztő, egy nem rosszak, akkor hogy tudták a gyurcsányt megválasztani, ezt szerintem már maga gyurcsány se érti. Az emberek annyira súlyosak, hogy egyszerűen nem érdeklik őket a közpénzekkel foglalkozó kérdések, ezért egyszer muszáj a szájukba hazudni, ha, ha már ennyire nem érdeklik őket. De, egyébként általában azért nem szokta őket érdekelni ez a dolog, mert megszokták, hogy ha bármilyen információt kapnak az államtól arról, hogy, hogy áll a budget, az biztos, hogy átverés, és azt is megszokták, hogy általában nem kapnak információt az egész Észről, úgyhogy nem tudjuk, hogy az állampolgároknak mi a véleménye, egyszer tesztelni kéne. és Tortós és kemény munkának köszönhetően lettek az emberek ja. ilyen érdektelenek, Tehát ez nem egy ilyen eredendő dolog, tehát hogy Ádám ugye beleharapott az almába, majd pedig azt a kijelentést tette, hogy uram, engem nem érdekel a közpénzügyek világa. Jó, egyébként egy... felháborító ez a hazugság, mert pontosan arról szól az összödi beszéd, hogy azért kellett hazudni, meg száz apró trükköt bevezetni, mert az embereket igenis érdeklik a gazdasági ügyek, különben belebukott volna. A gyurcsány korában. Hát ott kezdődik, hogy már gyurc... hát hazudni, hogyha az embereket nem érdeklik a tények. Tehát, hogy ez most konkrétan megint egy hazugság, ami nagyon-nagyon-nagyon szöges ellentétben áll az összödi beszédével. És egyébként megint természetesen a társadalmat sértegeti. Azt mondja, hogy mivel az embereket nem érdekelte, túlságosan is sok engedményt tettünk, hogy a hétköznapi élet egyszerűbb legyen. Tehát, ha érdeklődtek volna az emberek, akkor nem könnyítettük volna meg nekik annyira az életüket. De az ilyen érdektelen emberekkel kapcsolatban gyurcsány szíve ellágyul. Hát meg kell tenni ezeket a. Ö, hát talán túlságosan is nagy engedményeket. Nem túl nagyok ezek az engedmények? Kérdezte, gondolom, gondolom, a pénzügyminiszterétől, aki akkor László Csaba volt, azt hiszem, nem túl nagyok ezek az engedmények? Csaba, Csaba mondta, aki nagyon szigorú ember, pénzek embere, mondta, hogy de, de, de Feri, ezek nagyon-nagyon ezek nagy nagyon, túl nagy engedmények. Mondta Feri, hogy hát olyan Érdektelenek az emberek, hát meg kell tennünk nekik, hát az életük nem lesz jobb, hogyha ilyen érdektelenek, sosem követelik ki az engedményeket, hát majd én, én megadom nekik, na! Jó, mondta neki, mondta neki, ne, neted, Feri, neted. Most mégis. Értsük meg, hogy mit akar mondani egy úrcsány, azt akarja mondani, hogy az embereknek a szavazatát úgy lehet megnyerni, hogy 360-as kenyeret ígérek neki. Egyébként ez egy borzasztó társadalom kép, és szerintem abszolút nincs közel a valósághoz, de te de 360 forintos kenyérhez van, az Na, a 360-at is megfelelően kell érteni, nem? <gül> Igen. Yeah. Uh, Oké, okay, de akkor... Kérdezem, kérdezem én, mi volt az az engedmény, amit a gyúcsány kormány tett a társadalom számára? Tehát hol volt az a közalkalmazotti bé, kormány? Közalkalmazotti béremelés, ahol az emberek, akik tojnak a gazdaságra, ott kaptak valami olyan gumicontot, vagy kaptak egy olyan mézes madzagot. Szerintem Mi azt nevezi engedménynek, hogy elódázta ezeket a bizonyos megszorításokat? Tehát, hogy nem kezdet hát Választás én, közelettével. Innen látszik, hogy ez egy hazugság, mert amiről nem tudsz, arról, arról nem tudsz érdemben vitatkozni, tehát nem tudsz engedményt tenni valamiről, amiről még nem is tud. A Fidesz elnöke arra a kérdésre, hogy döntötte-e -e már az 1956-os forradalom 50. évfordulójára tervezett budapesti megemlékezés pontos helyszínéről azt mondta, a Fidesz kedden tart elnökség ülést, így erről egyelőre nem tud nyilatkozni. Szélátó Péter a Fidesz múlt szerdán jelentette be, hogy pártja önálló megemlékezést tart október 23-án 14 órai kezdett Budapesten, amelyre Magyarország minden polgárát várja. Orbán Viktort a parlament folyosóján kérdezték újságírók gyúsányferesz napi rendelőti alatt, amire a elnök több hasonlóan be sem ment az ülésterembe. A bent tartózkodó 15-20 Fideszes, KDMP s frakciótak pedig kivonult. A Fidesz elnöke nem akarta kommentálni az MSZP ügyvezető alelnökének hétfő reggeli nyilatkozatát, amelyből az derült ki, hogy gyakorlatilag két év türelmi időt kért Gyúcsány Ferenc, a Szocialista Párt parlamenti frakciójától a bizalmi szavazást megelőzően. Blöföknek nem ülünk fel, mondta Orbán Viktor. Robi? Hát, én egy valamit nem értek, és ezzel kapcsolatban biztos, hogy meg fogunk kérdezni valamilyen msp st ahogy én magunkat ismerem, az Nyakó István lesz, mert hogy mindig, mindig az, akivel beszélni szóval tudunk. Ja, ja, ja. Hogy, hogy akkor most fog-e beszélni Gyurcsány október 23-án, vagy nem? Tehát, hogy hogy felül -e ennek, amit Orbán Viktor megint fenyegett, tehát hogy ő a, ő a Magyar Köztársaság miniszterelnöke ne beszéljen október 23-án, mert hogy az provokáció a társadalommal szemben. Tehát, hogy ő akkor most valóban nem fog-e beszélni, vagy fog-e beszélni, mert mind a kettőnek van kockázata Jaj, azért alapvetően. Imád, imádja a gyurcsányabb provokációt, mint tudjuk. Hát ez 25 milliószor írta le a blogjában, hogy fütyüljenek, az nekünk jót tesz, Egyébként ez is egy elképesztő társadalomkép, amiben ez a, az emberek elégedetlenek, ez nekünk jó. Az emberek nem bírják az arcomat, ez nekünk, ez nekünk jó. Jó, mindegy, arról van szó, hogy a gyulcsán szereti ezeket az éles helyzeteket, egyébként és szereti, szereti meg. Egy mondjam. valami biztos, hogy a... Hogy a, hogy a... A szélesedik, az szakadék a két politikai oldal között az mind a két politikai oldalnak jó, mert az Olyan. ő feltétlen szükségességét Olyan. támasztja alá a közvéleményben a másik oldalal szemben. És eltakarja azt a, azt a valós helyzetet, hogy, hogy nem ez a két alternatíva van, kedves részvényesek, nem ez a két lehetőség. Van van még ezerféle lehetőség. Egyébként az a döbbenetes, hogy kezd beigazolódni az a félelmem, hogy ez a tartós padhelyzet, vagy legitimációs padhelyzet, hogy a nem mond le az Orbánék meg tüntetnek, és egyik oldalnak sincs, önmagában elég ereje az érdekét kikényszeríteni, az egyre jobban hiszterializálja a társadalmat, egyre nagyobb lesz a feszültség, és amikor ekkora, ekkora a társadalmi feszültség, akkor lehet szépen azokat a gazdasági mútyizásokat megcsinálni, amik a mi zsebünkre mennek. Nagyon nagy kérdés egyébként, hogy, a, hogy a, ha már ejt, ejtünk néhány szót ennek a dolognak a valóban valóság jellegéről, tehát ezekről a lélektani dolgokról, hogy hát mit érezhet Ágica akkor, amikor rácsapja az ajtót Leó. Tehát, hogy vajon ez, hogy Orbánék és a Fidesz ilyen mértékben negligálják Gyurcsánynak a személyét. Tehát nem pusztán az MSZP-t, hanem kifejezetten Gyurcsány beszél, és akkor kivonulnak, és folyamatosan és következetesen mindenhol az ő személyét semmibe veszik. Tehát, hogy ez lélektanilag Hosszú hónapok alatt nem fogja felőrölni őt. Tehát ez, ez mindenképpen rossz. Ez egy, egy, nekem a kisgyerekkoromból azért így felidéződik, hogy milyen rossz az, amikor az embert kiközösítik. Azért ez velem is előfordult, hogy így azt éreztem, hogy így sokan vannak, ott én meg egyedül itt, és én most már tökre, egyedül maradok örökre, és úgy fogok egyedül egy bokoraján meghalni. Még egyszer a palúcai fiúkat vedd elő. Tehát, nem arról, Na, ha, hát ezt mondom, ha te vagy a nem az nagyon rossz. De nem erről van szó. Tehát vannak a vörösingesek, és vannak a palúcaiak. Az ellentét antagonisztikus. Melyiket lehetnek más... vajon a vörös ingesek? <gül> De végre nem... Jó, én ez be, nem nyilatkozható. <gül> Jelenleg hárman is igényt tartanak október 23-án a Kossuth tére. A kormányjelenes tüntetők 25-éig a Fidesz 23-ára a miniszterelnöki hivatal az október 20. és november 4- közötti időszakra adta be, később elfogadott kérelmét. Többen aggódnak azonban, hogy a külföldi delegációk részvételével megtartandó ünnepélyes megemlékezést megzavarják majd a pár méterrel odébb tiltakozó demonstrálók. Mindenkinek joga van tüntetni a Kossuth téren, és ezt a nemzeti ünnep sem befolyásolja. Politikai demonstráció esetében ugyanis elegendő az előzetes bejelentés, azt nem kell engedélyezni és elküldeni sem lehet a demonstrálókat. Bárki tüntethet, aki három nappal korában bejelentettek, később azonban ugyanabban az időben ugyanoda nem lehet esemény szervezni. A tér viszont elég nagy, akár többen is tüntethetnek, feltéve, ha azok nem ütik egymást. A rendőrséghez beadott kérelmen ugyanis pontosan szerepelni kell a területnek, mondta Szikinger István. Feltéve ha, azok, feltéve, ha azok nem ütik egymást. De várj, a rendezvények nem ütik egymást, vagy a rendezvények résztvevői nem, nem, nem ütik egymást? Jó, ez tényleg Nem ütik egymást. Na, feltéve. Szóval mindenkinek joga van, de kérdés, hogy kinek van lehetősége arra, hogy tüntessen. És kérdés, hogy Gyurcsány, amikor azt adja elő, hogy ő szeret provokálni, akkor ő valóban szeret provokálni, vagy pedig ez, hogy mondjam, ez a. Tehát megfigyeljük, hogy a kudarcokat itt mindenki úgy kommunikálja, hogy nagyon örülök, hogy szóba került ez a téma, nagyon örülök, hogy lehetősége már ugye pont a a a de hogy is. Szó, sin szó, szó sincsen róla. Hát a, a Lampert Mónika mondta mm. ezt. Közvetlenül azután, hogy kiszivárgott az ő gyalázatos beszédje, közvetlen ezután előadta Jó. a parlament, hogy Nagyon örülök, hogy itt a lehetőség hogy beszéljünk róla. Eddig is ott volt a lehetőség, hogy beszéljen róla, nem beszélt róla, aztán ott Persze, beszél hát rá róla. Esett tehát, hogy... a fejükre egy kommunikáció alapfog, könyv és egyszerűen nem sikerül Na, a fejüket kihúzni hát belőle. Hát pontosan ugyanez ugyan a szituáció, tehát, amikor arról van szó, hogy Gyurcsány provokál már pedig ő ebben a ő csak is kizárólag egyféleképpen tud. Ö, tud kommunikálni és tud politizálni frontálisan, frontálisan előre menetel. A gyurcsány ehhez értő ebben jó. Ezt csinálja, ezt folytatja, és akkor azt mondják, hogy ez provokáció, akkor azt mondja, hogy ő ezt élvezi. De azért biztos, hogy ez nincsen teljesen így. Tehát hogy, lehet, hogy lehet élvezni azt, hogy bárhol lépsz fel, belefütyülnek a szabadba, kiabálnak, lehazaárulóznak, és láthatóan gyűlölnek, és most meg már mostop gyűlölnek, tehát nincs megállás, folyamatosan ott gyűlölnek a Kossuth téren. A helyzet folytatódik, ugye mindkét oldal erőből akar politizálni, tehát nincs konszenzus, két agresszív fél találkozik, abból életben nem lesz előrelépés semmi, csak tovább erősödik egymás felett az agresszió, és akár szakadáshoz is vezethet a dolog. Ugye az egyik fél az, nem vagyunk hajlandóak meghátrálni a, a csőcselék nyomásának, akik ott vannak a köszöntéren. Mi ott tartunk állapot. Előbb is meg lehetett volna hátrálni, mint hogy a csőcselék kimentak már, hogyha csőcseléknek hívják kiment a kosútérre, hiszen a, közben a ha hazugság kiderülése után két órával is lehetett, lehetett volna mondani, szóval és akkor szóval ez nem tűnne egy Persze. Uh, mi ott fogunk ünnepelni, ahol mi akarunk. Ugye a másik oldal pedig azt mondja, hogy azt lehet, de hogy itt nem fogtok, azt én garantálom, vagy hogyha fogtok, azt nem fogjátok megköszönni. És mivel mind a két oldal csak erőből hajlandó nézni a dolgokat, amiben egyébként teszem hozzá, az hatalomnak mindig nagyobb a felelőssége, lévén, hogy ők választottak, az nép egyszerű fiai, azok tényleg bizonyos tekintetben a védettséget élveznek, őket nem választottuk, tőlük nem várunk el tárgyalási kvalitásokat. De ezzel a kormányzattól az ember elvárja azt, hogy belássa, hogy amikor az erőből való hozzáállás nem vezet sikerre, ez jó látványos, akkor próbáljunk konszenzuális alapokat keresni. És ez nem, nem arról szól, hogy befekszünk a tüntetők előtt, hanem engedményeket teszünk az ország közös jólétének érdekében. Például azt mondjuk, hogy tekintettel vagyunk a tüntetők véleményére, tiszteletben is tartjuk ezt, ezért, mint a Nemzeti Múzeum előtt fogunk megemlékezni. Ennyi. És ebben még nem feküdtek be előttük. A Nemzeti Színház 3 színészettörőcsik Törőcsik Mari Garasdezső és Bodrogi Gyula a korábbi tervektől eltérően nem lép fel az október 23-i ünnepi műsorban. Korábban felmerült, hogy a színművészek időegyeztetési probléma miatt mondták le a föllépést. Az érintettek közül Garasdezső azt mondta a kereskedelmi televízió hírmusorának, hogy beteg és nincs is Budapesten. Bodrogi Gyula a lemondásokáról nem beszélt, viszont hozzátette, hogy szerint ezt az ünnepet az országnak egységesen együtt kellene megünnepelnie. Mi egy olyan megemlékezésre készültünk, ahol lehet a nemzet egészen. Mára ez veszélybe került. Éppen ezért egy hete úgy döntöttünk, hogy a Nemzeti Színház társulati szinten nem vesz részt a megemlékezésen, mondta az mt nek Jordán Tamás, a színház igazgatója. Jaj, hát a színművészek. Bevallom őszintén, hogy az ő helyübe én sem biztos, hogy szívesen mennék ki. Egyébként. Már úgy lehet, hogy ki civilbe, de hogy én ott előadjam magamat, hogy nem tudom, én vagyok nagyimre, akkor nem tény a másik megelőadja, hogy én vagyok Kádár János, és akkor ott, vagy mit tudom én, felolvasom ezt a verset, vagy azt a színdarabot, és akkor ott fütyülnek, meg kereplővel kerepelnek, meg kiabálják, hogy mocskos gyurcsány, meg rohadt anyátok, érted? Tehát te nem tartanál ettől? De, és egyébként joggal tartanak egy valamit, be kéne látni ebben az országban, egy állami ünnep az alapjába véve államról szól és nem, a, nem az állam első számú vezető, tehát ez, ne, ez nem gyúrcsány ünnep. Ez az e 56-nak az állami megemlékezése, és ilyen szempontból az állam van reprezentálva. Jó, hát odáig jutottunk. Egyébként. Én egyébként akkor se lépnék föl, hogyha nem lenne ilyen incidens, mert konkrétan nem, nem szeretek és ízen... államot játszani. Államot, játvek, államot ünnepelni. Amikor én vagyok az állam, és ráadásul az államot kell ünnepeljek, akkor hülyén érzem magam. De hogyha véleményemet kérdezik 56 bárhol, bármikor szívesen elmondom, de most tök mindegy, az a dologban a döbbenetes, hogy tényleg oda jutott el a magyar demokrácia, hogy a, a Magyarország miniszterelnöke nagyon sok ember számára nem reprezentálja a magyar államot. De, de miért ez korábban nem így volt? Miért Megyesi, azután, hogy 2002-ben Orbán elvesztette a hatalmat, és Megyesi lett a miniszterelnök? Megyesi az legitim volt. Hát akkor is azt hallgattuk fél éven keresztül, hogy Megyesi illegitim. Választási csalás történt, Megyesi nem reprezentál, Megyesi nem a mi miniszterelnökünk. Te nem emlékszel ilyenekre? Te hát, nem emlékszel erre? Szerintem két dolgot rakunk egymás, a választási csalást azt hagyjuk mert egyébként szerintem nem volt választási csalás szerintem se volt de, de, de, de az az hogy mondjam tehát de az ez az, hogy ez az, ez volt, az incidens valóban rossz... fölháborító és most valóban le kéne mondani a gyurcsánynak Olyan. csak hogy ez a farkas aki most megjött, ez már korábban is kiabálva volt akkor Olyan. amikor nem volt farkas nem tudom, hogy emlékszel-e jó, én azt gondolom, hogy egyébként egyes nem volt olyan roppant kézenfekvő, hogy legitime egy volt titkos szolgálati tiszt, de, de mindegy. Szerintem az nem egy olyan roppant egyszerű kérdés. De egyébként azt a vitát sem vitattuk meg, ott is a társadalom simán be belement a politikai ringbe, felvette a a vagy vagy színű kesztyűjét, és elkezdte ütni a másikat. Mert nagyjából ennyit sőt, tudunk. Sőt, sőt, szerintem az az incidens, az nem mozgatta be igazán a társadalmat. Az nem ne érdekel. Le. Az, az fele annyira, negyed annyira, tized annyira sem érdekelte őket, mint most az összedi beszéd. Egy gyursainak a, a személye nem lenne ennyire megosztó, amivel egyébként semmi, semmi baj nincs. Ha valakinek megosztó pofája van, vagy imádják, vagy utálják, aval még a világon semmi gól szerintem nincs. Szerintem mi is, is, is ilyesmi vagyunk bizonyos értelemben. Minket, mi, mi sőt, szerintem igazából, mivel mint így, így, jaj, ja, pont, pont ez jutott eszembe, hogy minket azért kedvelni, tehát azért nehéz arra gondolni, hogy így majd minket valaki is kedvelne. Nem mozdulnak a Kossuth-téri tüntetők a parlament elől, annak ellenére, hogy elvileg 21-én az állami ünnepség szervezőinek kellene átvenni a több mint egy hónapja tüntetések által amortizált területet. A szervezők és a kormány is érvényes területfoglalási engedélyére hivatkozik, előbbiek minden eszközzel való ellenállásra, sőt alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek. Az állami rendezvény szervezője a miniszterelnöki hivatal, amelynek szóvivője egy reggeli televíziós adásban kielentette, mindenképpen lesz állami ünnepség is rendezvény október 23-án a kosutéren fejezte ki, hogy a biztonsági intézkedések megfelelő módon biztosítják a területet. A szóvívő hangsúlyozta az 1956-os forradalom és szabadságharc 50 éves évfordulóját békében, méltóság teljesen kell ünnepelni, mert az olyan esemény, amely Magyarországról bizonyítványt állít ki. Milyen? Jó, én nem hiszem egyébként, hogy ez egy túlzottan komolyan vehető bizonyítvány lenne, amit egy ilyen ünnepség kiállít. És én... akkor majd mi lesz nem a nem nem nemzetközi megítélésünkkel ha rossz, majd rossz a színészi interpretáció, mondjuk nagy Imrének, tehát gyenge az alakítás, és akkor ülnek Svédországon, és meg, te ez a Magyarország ez nem jó. Most leszerepel. Most, most leszerepel. Idáig így gondolkodtunk, miután így Úrcsa nem mondott le, bár nálunk lemondott a kulturális miniszter azután, hogy nem fizette be a TV előfizetési díjat egy hónapig. Gondolkodtunk, hogy az a Magyarország ez most eljátszotta -e a renoméját, de most, hogy ez a színészi alakítás nem volt megfelelő, és ráadásul egy kereplő is fejbe találta a színészt. Leszerepelt ez az ország. Jó, ez jó, az mostantól orsz... nem minősítjük a, hitel, a, a hitelfolyósítást. Jó, ne? Ez az ország, mint ö, demokratikus intézkedések szintjén már egyébként régen leszerepelt, tehát nem most fog 56-os ünnepség kapcsán leszerepelni. Lánséges. Ez egészen biztos. Én, ha, nem... én, ha én tüntető lennék, tehát ha én, én azt mondanám, hogy Gyerekek, menjen végig ez a szíjáték. ugye ugy, ugyanis erről van szó, akármennyire szeretnénk ennek komoly tartalmakat tulajdonítani ennek az 5 os megemlékezésnek, valójában nem az állami meg, me, megemlékezéstől lesz ennek a dolognak tartalma, vagy lesz az egész felületes, hagyjuk, hogy ez a dolog lezajlódjon szépen nyugodt a rendben, és utána újra mondjuk el a mi programunkat. De amikor a nem létező alkotmányozó nemzetgyűlés összecsapa a, a, a gyurcsány körülötti színészgámbával. <gül> és nekem ezt kell majd néznem a tévéhoz, és ez lesz az 56-os megemlékezés. Hát, az azért, és lesz a jövő? De meggyűlíteni az alkotmányozó ja, nemzetgyűlés. Ha, azt írja, hogy alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek. Ja, már de jól de, jól de, de hogy kell egy. készülni az alkotmányozó nemzetgyűlésre? aztán választják? Tehát ehhez szóval ki egy nemzet, amelyik tagokat be? Le. Hát igen, de mi, az, hogy, de mi az, hogy alkotmányozó nemzetgyűlésre készülnek? Az hogyan? Tehát ö, én, én a magam részéről ö, varrok magamnak egy nemzeti színű hacukát, és akkor azzal készültem az alkotmányozó nemzetgyűlésre eléggé? Én vagy jól? nyomásra egy megcsinálom az alkotmánynak a borítóját. És akkor kész vagy? És akkor készen vagyunk, akkor rájövünk az alfetők, és ki a fele fog ebbe írni valamit. Két szűk költségvetési esztendő, de ugyanakkor 7 beruházási évvár Magyarországra 2007-től, mondta a miniszterelnök az új Magyarország fejlesztési tervről szóló parlamenti vitanap expozéjában kedden. Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy az összesen 8000 milliárd forint fejlesztési forrást a kormány öt nagy területre osztaná fel, a humán fejlesztésekre 1700-1900 milliárd, a hazai kis- és középvállalkozásokra 1000 milliárd, közlekedés fejlesztésre 2000 milliárd, környezetvédelemre 1200 milliárd, 100 milliárd forintot fordítanak a kabinet. A kormányfő beszéde alatt egyébként korábbi ígéretükkel ellentétben több Fideszes és keresztény demokrata képviselő is az teremben maradt. Hát nagy már, meg, hogy megjött az EU-s pénz. Az, Na várjál, azért osztogatni. Azért ezt, ezt tekintsük már de, át te, te egy tal pillanatra. Találjuk már meg ezt a tértert, de Mennyi mennyi mennyi az államreformra? Államreformra 100 milliárd forint. Kérem, <tík> ja, nélkül. <Mi>, csoda, ha <tík> nem kell reformáljuk már ezt az államot, ha lehet, egy kicsit szűkítsünk. De, de, de, de, de folyamatosan fóra, az apró államról, meg az éjjeliőr államról, meg a. Akterállamról beszélnek, tehát az olcsó államról beszélnek. Folyamatosan a neoliberális ideológia egyében így visszaszorul az állam a, a, a piac lobbicsoportjainak átadva mindenféle tevékenységet, ami egyébként közös ügyeink intézése lenne, és amelynek reményében választottuk az államot, hogy ugye abban majd segítkezik. Na nem, erről szó sincs, de közben 100 milliárdot gyorsan el, el, elkülönít arra, hogy államreform. Tehát így, így mit reformál meg 100 milliárdért? 100 milliárd forint várjál, az az százszor ezer millió. Százezerszer egy millió forint. Várjunk csak. Az reformál. Az, az, az Azért a nem csinál valamit. Azért reformált. Tehát azért a, már a konkrétan nem működő a dolgot teszi még kevésbé működővé. De, de az állam egyébként mindenről lemondott? Tehát de, mit kell de mit kell ezzel a reformálni? Semmi, már de már semmi Hivatalai vannak. Jaj. Hát ilyen hivatalok, és azokban a hivatalokban vannak ilyen hivatalnokok, meg vécék, meg vannak írógépek, meg butorok, meg ilyen. Gondolom, hogy ilyen igénytelen lambériázott fal, akkor majd ezt kifestik, és akkor majd új burkolatot kap, és akkor erre megy rá, 100 milliárd forint. Vagy most mit csinálnak? Az az állammal könyörgöm. Erre vagyok kíváncsi, hogy miért kell százmilliárdot költeni a magyar államra. Jó, nekem nekem azt tetszik, hogy jön a két tendő, ugye? Kétszűk költségvetési esztendő, de ugyanakkor... Igen. Hét bő beruházási év. Várjál, de ezt, ezt hogy beruházási Igen, fordítsuk ezt, amit ezt, mi a... csinálunk, tehát amit mi tudunk amit... hozzátenni a dologhoz, az a megszorítás. Amit Igen. az EU tud hozzátenni a dologhoz, azt egyszerűen nem költhetjük másra, mint beruházásra, úgy kapjuk. Tehát, de abban hét, nem lehet más csinálni. Hét bő beruházási év vár Magyarországra 2007-től konkrétan. Ami azt jelenti, hogy költeni fogunk itt középvállalkozásokra és kisvállalkozásokra. jó, a legtöbb az megint a közlekedés fejlesztésre megy el, mert ez a, ez ez a tehát, a de, ez a mánia, hogy a közlekedés az a, az, az infrastruktúrát fejleszi a tőkétbe, vonzas többi. Aztán környezetvédelemre 1200 milliárd, most végre muszáj lesz költeni környezetvédelemre, mert az EU az oda irányozza a pénzt. Tehát most, most már nem lehet úgy dönteni, hogy akkor ezt most ö, inkább ö, ö, ö, közlekedésre, vagy inkább ö, ellopjuk. Jó, én egyébként azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztés, mint koncepció, nem volt ott romba butaság egyébként, amikor a. Csak látnám a pénzeket. Tehát, hogyha PPP autópályák épülnek, akkor én nem látom a pénzeket. Ez az egyik baj, hogy ezek PPP-be épülnek, tehát ebből csak a haverkák járnak marha jól. nem az állami őket, hanem beszállító cégek építkeznek. Tehát konkrétan is utána nekem meg autópályadíjat kell fizetni. Tehát amikor a sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok, sok milliárdot így mutogatják, hogy ez mind a közlekedésre ment el, akkor én arra vagyok ilyencja, hogy nekem miért kell matricát autópályára. Így van, tehát legalább háromszor fizetsz ki egy kilométert, ez pontosan így van. Jó, és egyébként én arra lennék kíváncsi, hogy miért nem látjuk be ennek a politikának a csődjét. Tehát Ez a fajta infrastrukturális fejlesztési modell, amiben a gyócság hitt, ez jelenleg a magyar társadalmat hihetetlen módon megterheli. Tehát lássuk azt, hogy Magyarországon borzasztó életkörülmények között vannak nagyon sokan. Ezeket nem lehet tovább nyúzni, mégis azt próbáljuk tenni, hogy a költségvetési ukait betömjük, mert az EU 25-ször elmondta nekünk, hogy nem fogja hagyni, hogy az EU-s pénzekből tömködjük be a költségvetés ukait, és ahelyett, hogy ezeknek az embereknek a gondjain segítenünk, és ez, ez nem infrastrukturális kérdés, hanem, hanem egyfajta környezeti kérdés tehát ez, ez nem az autópályáktól lesz jobb és akkor megint mi a koncepció építsünk még-még sok közlekedést az Astoriánál tartja a október 23-ai ünnepi megemlékezését a Fidesz, döntött a pártelnöksége keddi ülésén. A rendezvény 16 órakor kezdődik, a főszónok Orbán Viktor a Fidesz elnöke lesz. A pártelnöksége arról is határozott, hogy október 21-ére szombatra hívják a párt országos választmányát, ahol a kialakult a morális és politikai válság helyzetet ellenzik. A saját rendezvényén kívül minden olyan 56-os megemlékezésen képviselteti magát a Fidesz, amelyen a köztársasági elnök mond beszédet, továbbra is tartják azonban ahhoz, maukat, hogy sehol nem lesznek jelen a az, hogy október 23-án az asztóriánál Orbán Viktoron kívül még mondanak beszédet egyelőre nem lehet tudni, de a Fidesz mindenképpen szeretné, hogyha egy 56-os is lenne a szónokok között, mondta Szijjártó Péter a párt szóhívője az elnökség ülést követő sajtótájékoztatón. Egyelőre még azt sem lehet tudni, hogy meddig tartja majd gyűléseit a Fidesz a Kossuth téren, erről a napokban születik döntés, amit majd a Kossuth -téren jelentenek be. Van itt egy zseniális elírás ebben a szövegben. Már konkrétan a, a hírben benne van ez a független hírügynökségnek az elírása, amit Radics Kata bent hagyott nekünk a szövegben, és ezzel örvendeztet minket. Itt hangzik el konkrétan, hogy a párt, vagyis a Fidesz szombatra összehívja az országos választmányt, ahol a kialakult a morális és politikai válsághelyzetet elemzik. Na most itt ezt az a-t, ezt egy előszónak, te, el, ahogy is hívják, ezt névelőnek szánták, de valójában ez egy képző. Amorális, vagyis morál nélküli válság. Na hát konkrétan erről van szó. Mert hogy van immorális, egyébként létezik. Tehát létezik a, a, a, az erkölcstelen. Az a baj, mert hogyha még, az, arról lenne szó, de ezt most egész komolyan mondom, hogy a politikai vezetőink erkölcstelenek lennének, akkor én azt mondanám, hogy ez még egy jobb helyzet lenne. Mert hogyha folyamatosan és következetesen egy hatalom akkor az kitermel, kitermeli, menthetetlenül kitermeli a maga erkölcsi ellenképét, vagyis az erkölcsös hatalmat, amely azzal szemben, mint egy ellenpontként megjelenítődik, és alternatívát jelent. Az a probléma, hogy a rendszereink nem, illetve a pártjaink, illetve az egész magyar politikai közélet nem immorális, vagyis nem gonosz, hanem amorális, vagyis Morál nélküli, a morált nélkülöző. Nem gondolkodnak erkölcsi kategóriákban. Nincsenek erkölcsi sem skrupulusaik, sem erkölcsi vonatkozásaik. Erkölcsi terük, erkölcsi... erkölcsi igényük önmagukkal, maguk cselekvésével szemben. És ezért aztán a morál nélküli politikának másik fajta morál nélküli. Tehát egy, az egyik hazugságnak nem az igazság az alternatívája, hanem a másik hazugság. Tehát a moralitással a moralitás helyeződik szemben, mert hogy erkölcsi igények már nincsenek. Ez a sokkal nagyobb baj, mint mintha immorális rendszerekben élnénk. Egy plastikusabban plasztikusabban megpróbálva ezt megfogalmazva, Isten és sátán örök harcát az például egy jó kis ateizmusos simán meg lehet úszni vagy ketté lehet vágni pontosan erről van szó. Ma a morál semmilyen szinten nem, nem jelenik meg a politikában, és ez nem is fog nagyon változni. Na, fontos ez, hogy kihol ki, hol ünnepel a Fidesz az Asztórián, és nem a Kossuth téren, vagy nem akárhol. Ezek, ezek, ezek Na, a... Mi ezek, az, hogy az asztóriá? de miért az asztóriá? Hát Ott van például a Corvin köz. Ott van például a, például a Szénatér. Hát ezek 56-ban azért kaptak némi jelentőséget. Gondol... Nem tudom, hogy miért pont az Asztóriám, mi volt ott az asztóriát. Mondom, az ebben a Rákóczi út is elég nagy, meg a Kiskörút is, tehát jó sok ebbet lehet. Aha, oda, oda tehát a... akkor az, az egész körül, az, az, a a, az a sztóri... Aha, tehát akkor az egész a múzeumtól, egészen a Ilyen. dohány utcáig, aztán meg egészen a Blahalúizatértől, egészen a, a, az Erzsébet hídig. És mindenhol emberek vannak. Jó, egyébként az ember néha fájdalmába az asztalba rugdos, hogy, hogy tényleg ezek, ezek te, tudnak ilyen vezető hírek lenni, hogy a Fidesz akkor milkseit, ha nem, mégse ott. Tehát egyszerűen a politikusok bármilyen gumicsomot odaraknak elénk, azt addig rájuk, amíg lehet, és úgy teszünk, mintha ettől ez lenne a társadalmi érdekképviselet. Háromtól 16 évig terjedő szigorított börtönre ítélhet Igmó se kacav izraeli elnököt, ha a bíróság bűnösnek találja a szexuális zaklatás bűnében közölte hétfőn az Izraeli Közszolgálati rádió. A rádió szerint Menahem Mazuz államügyésznek, aki egyben a kormány jogi tanácsadója is két-három héten belül kell nyilatkozni a tényállásról. A rendőrség vádemelési javaslattal együtt adta át vizsgálata eredményeit az államügyészségnek. A nyomozás az elnöki hivatal két volt alkalmazottjának bejelentése alapján indult, akik azt állították, hogy kacav szexuálisan molesztálta őket. Az elnök Őköt azzal gyanúsították, hogy hatalmával visszaélve szexuális kapcsolatokra kényszerítette a feljelentőket, elbocsátással fenyegette őket, amennyiben ellenkeznek. Az egyik nő emellett azt is állította, hogy az elnök pénz fogadott el kegyelmi jogának gyakorlásáért. A rádió által névnékül igazságügyi illetékesek szerint Kacavellen váratóan akkor is lefolytatják az eljárást, ha tisztségéből. isségéből. Móse Kacavellen volt titkárnője és egy alkalmazottja sérelmére elkövetett nemi erőszak miatt javasolt vádat emelni a rendőrség. A vádemelési javaslat öt másik nő elleni szexuális zaklatásra, személyre, vétségre, illegális lehallgatásokra, az igazságszolgáltatás akadályozására és hivatali hatalommal való visszaélésre is vonatkozik. Na ez aztán a külpolitikai bulvár, de igazán a mélyéről. Na jó, hát igen, de hát nézzük már meg azt az államot, ahol gyakorlatilag nap mint nap követnek el emberiségellenes bűncselekményeket. Szinte a gyümöltszedő nap... kisfiút tankkal leszedünk, ja, ja, ja, ja. Meg, meg strandon lövegekkel tüzelünk. Igen, strandon bombázunk, igen. iskolára rakétát lövünk, Igen, igen, igen, tehát hogy így, így mindennaposak ezek. Ez, ez abszolút oké. Okay. Igen, igen, de 16 huktál, évre ítélünk az érve, nem dugtál, nem dugtál, ajánlatot tettél, meg azt mondtad, hogy kirúgott, ha nem dug. Ezért 16 évvel fenyegetünk. Tehát, hogy ez éle, megvan, az a, megvan az a jelszava hippi mozgalomnak, hogy szeretkezz, ne háborúzz. <gül> tehát Izraelben ez nem fizetődik ki konkrétan. Tehát Izraelben háborúzz, ne szeretkez. Konkrétan ez a. elf. az ez, mondjuk, ez nem szeretkezés, ez azért természetesen hatalom, a ha visszaér dugás. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De jó, de mondjuk, engem, tehát mondjuk, hogy mondjam, Inkább tegyenek nekem tisztességtelen ajánlatot, és fenyegessenek meg kirúgással, mint hogy a középületet, amiben éppen dolgozom, lebombázzák. Ja, vagy nem? a strandot, ahol éppen, éppen, éppen lennék, vagy a gyümölcsfát, amiről éppen szedném le a gyümölcsömet, vagy a kisfiam szedné le. Éppen mm. a mm -hmm. Tehát, hogy tesznek, nekem, meg, tesznek nekem egy tisztességtelen ajánlatot, de a, a legrosszabb esetben lemondok és kilépek az adott munkahelyről. Miért nem mi mi mi ez a külpolitikai stratégiájuk is, hogy folyamatosan tisztességtelen ajánlattal fenyegetik az összes külpolitikai ellenfelüket? Megmondják nekik, hogy ha mit tudom én, azonnal nem vonnak vissza a politikájukból, akkor meg fogják őket erőszakolni, hogy mit tudom. <gül> Jaj, ja, ja. csak ha, en, en, jó. ilyen nem viccelünk. Ne, nem, hát háború, sima ügy, bombázás, államilag vezérelt terrorizmus, naná, na, lazán, szexuális zaklatás, te jó Isten, isten. na azt az mégsem. SMS-ek -ok a végére. Az angolok ragaszkodnak a magna kártához. Mi miért nem tehetnénk ugyanazt az aranybullával? <gül> Azért, mert az aranybulla az a köznemességnek a jogállását szabályozza. Azért, mert a magyar jogfejlődés az alapvetően nem, nem jogfolytonos. Tehát nincs, azt tudni kell, hogy az angol jogban nincsen alkotmány, hanem ott a jogi normák azok egymásra tevődnek, egymásból Precedens. kiindulva. Egy van. Igen, igen. Tehát teljesen más jogszabályozás van. Én nem eztem jogi egyetemet, úgyhogy simán lehet, hogy itt valami rossz kifejezést használok, de a lényege csak ez. Tehát ott ott, ott más, a, más a jogi szabályozás. Az a lényeg, hogy ma az aranybullának nincsen egyetlen egy sem, amit értelmezhetnénk ma, a mai viszonyok Mi? között. Mi? Középnemesség? Ne és ki, mert főnemesség? Miről beszélsz? Hát konkrét a politikai elitünkről. Jó, belehet helyettesíteni. Aktuális a Be lehet Természetesen egy szóval nem szó rólunk. Jó, jó, jó. Hát Ennyiben roppant aktuális. Jó, hát a, a, ha, ha viszont nagyon be akarjuk helyettesíteni, akkor viszont kell találnunk egy aranybulát is. Na ki az aranybula? Lent vagy Ildikó, vagy kicsoda? Igen. Szerinted, de most olyan? Kicsoda? Hát most találjunk egyet. La Lampert, La Mónika, Lampert, jó, hát rendben, tehát minden be akarjuk helyettesíteni, felőlem mehet. Oké, okay. ez is tipikus Sok nagy állami beruházás hitelből PPP-ben majd kóka kiabálhat, hogy dübörgünk Csak az kikül ám köhögni No, hát mi ennyit tudtunk már A kiköhögni Úgyhogy hallgassatok minket holnap is Itt a Budapest Rádióban A szokásos időpontban Fél hatkor, mert mi itt leszünk Este fél hatkor ezúttal Ná, Voltunk mi már itt reggel fél, hat... jó, reggel fél hatkor <gül> se voltunk Szépen. Szóval holnap, sziasztok